Ram lamb, ding dong. Ram lamb, ding ding dong. Ram Lama lama lama lamb, ding dong. Ram lama lama lama lamb, a lamb, a lamb, a ding. Ram a lamb, a lamb, a lamb, a lamb, ding dong. Ram a lamb, a Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a Stráda rádió hallgatóit, ez itt a Oroszlán Szív műsorunk, ugye a parasport bajnokairól és parasportolók, valamint fogyatékossággal élő emberek számára szóló műsorunk, de mindenkinek nagyon-nagyon ajánljuk a, a, ezt az adást, mert jó egy kicsit edukálni, jó egy kicsit... Um, Meghallgatni azt, hogy egy fogyatékkal élő ember hogyan tölti a mindennapjait, és szerintem nagyon-nagyon inspiráló az, ahogyan mondhatom nyugodtan, hogy élünk, mert én is ugye nem látok, de ennyit magamról. Hosszú idő után jelenkezünk, több mint két hónap elteltével, ugye a legutóbbi adásunkban Marci Márton volt a vendégünk, aki para asztali edző, edző. Viszont a mostani adásban lengyel zsófit köszönhetjük, Száguz zsófi. Szia, köszöntelek téged is, és a hallgatókat is nagy szeretettel. Um, nem is szapogítom a szót, kérlek, néhány mondatban, néhány mondatban mutatkozz be a kedves hallgatóknak, honnan jöttél ide hozzánk, mivel foglalkozol, és mik azok a fontos információk, amiket tudniuk kell a hallgatóknak rólad. Hú, ez mindig egy nagyon nehéz Van időnk két óra kérdés. az adás, hogy Úgyhogy, úgyhogy bőven van időnk. Rendben, akkor, akkor köszönöm ezt a két órát, hogy, hogy bemutatkozzak is itt a teendőim sűrűségét el tudjam mesélni. Természetesen a, a viccet félretéve. Én Lengyel Zsófi vagyok, egy vele született, látássérült hölgy, immár hölgy. Um, retinitis pigmentóza a szembetegségem, aminek az a nagyon szuper tulajdonsága, imádom benne, hogy magán a szememen nem feltétlenül látszik, hiszen ez a retinámat érintő szembetegség. Um, gyermekként gyengénlátó státuszban kezdtem az ipart, aztán sajnos, ahogy romlott, alig látó, és uh, szinte most már a vakság határára kerültem, tehát nekem ez egy állandó, romló szembetegség. Csőlátás, farkasvakság, szürkehályog, misztagmus, mindenféle finomságokat rejteget ez magában ez a szembetegség. Egy elég egy összetett, komplikált dolog. Én fehér bottal közlekedő látássérült voltam tízen évig, most pedig már öt éve egy kutussal élem minden napjaimat, Mokkával, aki a mindenem, és a legnagyobb segítségem. Az életemet nagyon sok mindent teszik ki, hogy bemutassam magamat, ahogy kérted. Vannak természetesen fő állásaim, amik mindig kötődnek valamilyen utomódon a fogyatékossággal élőkhöz. Az egyik az egy székesfehérvári önkormányzati állás, ahol igyekszem a város esélyegyenlőségire felenseként helytállni, A másik pedig egy Veszprémi színházi munka, ugyanis a Veszprémi Petőfi színházban szintén tapasztalati szakértőként igyekszem az a színházi világ akadálymentesítésével és ezen szegmenssel foglalkozni. Emellett van egy saját egyesületem, a Mindenki képes Egyesület, ahol az az álmunk és célunk, hogy élményt adjunk mindenkinek, és a fogyatékossággal élő emberek, sorstársaim számára nyújtsunk olyan programokat, amik extra élmények, extra programok, legyen ez sportos, vagy legyen ez valami különleges, technikai sportos dolog emellett pedig az életemet nagyon nagy részben teszi, és tette ki a parasport. Ez volt természetesen, hogy válogatott szinten, hiszen válogatott parasportolóként készültem paralimpiára annó, illetve mai napig a, a hétköznapi életben is a, a parasport az, az ott van velem, és, és foglalkozom vele. Van is ilyenféle tanulmányom, kettő diplomát értem el életemben, ha így fogalmazhatok egy kommunikáció média szakosat, illetve a testnevelési egyetemen egy inkluzív sportoktatói szakos diplomát is elvégeztem, ami még fontos és érdemes talán rólam tudni, hogy a parasport mellett, így az esélyegyenlőség akadálymentesítés mellett foglalkozom a szépség világával is, ugyanis az Ability Fashion Egyesületnél event menedzserként, azaz rendezvényszervezőként foglalkozunk azzal, hogy minél több fogyatékossággal élő hölgy és úr mutas, mutathassa meg azt, hogy a szépség is mindenkié, és hogy mindennyiunkban van valami szép, és a szépségiparban is helyt tudunk állni fogyatékossággal élőként. Szóval így talán egy szószra, és nem kitöltve a teljes két órát, így ez az a, a pár dolog, amit elmondanék magamról. Hölgyeim és Uraim fel van adva a lecke szerintem mindenkinek. Mm -hmm. mm, én úgy gondolom, hogy ezt egy fogyatékosság nélküli ember is megígye elhetné, hogy ilyen szert ágazó mm, dolgokkal foglalkozol. Nagyon-nagyon um, inspiráló, megmondom őszintén. Én ugye először tavaly, ta, tavaly, tavaly előtt találkoztunk, amikor nem voltam nálatok a Egyesületednél? Előadóként? Igen igen, igen, igen, igen, igen. Mindenki képes irodába jöttél igen. hozzánk, és egy szuper előadást csináltunk, ami amúgy meg is tekinthető az interneten kis apró reklámhelyeként, hiszen azt gondolom, hogy itt most mondod az én életemre, hogy motiváló, de a te kitartásod és életerőd is mindenképpen motiváló, és hát ezért lettél hozzánk elhívva te is vendégként. Igen, köszönöm szépen a dicségő szavakat. Na de... Um, nagyon-nagyon sok mindent felsoroltál most itt. Nem is biztos, hogy elég lesz kettő óra, de igyekszünk bele zsúfolni ezt a rengeteg témát ebbe az időtartamba. Kezdjük a gyerekkorodnál. Szerintem felesleges elmonda, elmesélni azt, hogy hogyan hogy is jártatok a szüleiddel az orvosokhoz, de mégis azért arra kíváncsi lennék, hogy hogyan telt. A gyermekkorod mondjuk iskolában, óvodában um, érte esetleg valamilyen hátrányos helyzet azért, mert látássérült voltál abban az időben. Mondjuk kezdjük így az általános iskola időszakkal, vegyük ezt. Azért az elég meghatározó már egy fiatal életében az az időszak. Igen, a gyermekkorom amúgy nagyon szép volt, tehát azt tudom elmondani, hogy a családom, szüleim maximálisan támogattak mindenben, és ezt mindig minden interjúban, minden megnyilvánulásnál igyekszem kiemelni, hogy ahol most tarthatok, és ahogyan élhetek, illetve aki én vagyok, az azért valósulhatott meg, mert ennyire szuper szüleim vannak és mert nem lemondtak rólam vagy feladták, hanem anya tigrisként meg apa tigrisként küzdöttek azért, hogy ki tudjam majd maxolni az életet. Ettől függetlenül amúgy azért azt is szeretném kiemelni, és fontosnak tartom elmondani, hogy én tíz éve élek 70 kilométerre a szüleimtől, és saját egzisztenciával és élettel rendelkezem már. Ezt, ezt fontosnak tartom nagyon elmondani, mert, mert sokszor kapok esetlegesen olyan visszajelzéseket negatív irányban, hogy, hogy engem mai napig támogatnak a szüleim meg ilyesmi, és ezt szeretném kiemelni, hogy ez nem így van. A lelkileg természetesen lelkileg, támogatnak, igen, igen, igen. de hogy amúgy én egy teljesen önálló felnőtt független személy vagyok már. Igyekszem én most már így a szép korukra való tekintettel segíteni és támogatni őket. Gyermekkoromra visszatérve nehéz időszak volt amellett, hogy szép volt, hiszen mindent megtettek, hogy jól, tudjam ezt én is abszolválni, és ők is belehrázódtak abba, hogy én vagyok az egyetlen látesérű gyermek a családban, rajtam kívül mindenki jól látó, uh -huh. úgyhogy ez nekik egy nagyon idegen terep volt. Édesanyám egy tényleg, ahogy említettem, egy igazi anyatigrisként az általános iskolák hadát kereste meg, hogy hol tudnék elhelyezkedni így gyengé látó gyermekként, akkor még nem hallottunk, nem tudtunk a szegregált oktatásról. Tehát ugye a látásérőtek különböző uh -huh. intézményeiről, és ezért én egy integrált intézménybe kezdtem el az oktatást, amúgy művészeti irányban, mert hogy amíg a látásom engedte, addig nagyon-nagyon szépen rajzoltam, és volt benne a tehetségem, hogy művészeti irányba indultunk el. De aztán harmadikos koromban, ez egy nagyon meghatározó része a gyermekkoromnak, az életemnek, harmadikos koromban, kilenc évesen tudtuk meg, hogy létezik egy olyan, hogy gyengéllátók általános iskolája. Uh -huh. Ugye én Budapesti születésű vagyok, 23 éves koromig éltem, a Földön, Budapesten. És amikor ezt kilenc évesen megtudtam, hogy van egy ilyen, én magam mondtam azt a szüleimnek, hogy szeretném ezt megnézni szó szerint, és elmenni az úgynevezett Gyölöbe, a gyengéllátók súliába és egy nyílt napon részt venni. Ahogy ezen a nyílt napon részt vettem, megláttam, hogy minden kisgyermek olyan, mint én, ez az egész nekem egy ilyen varázsos sztorinak tűnt, hogy, hogy tök jó, hogy nincs feszkó, hogy nem hogy nem, nem, nem a nagyon állandó megfelelés van, hanem az, hogy, hogy olyanok a többiek, mint én, és én döntöttem úgy kilenc évesen, hogy át szeretnék menni a gyengé látók általános iskolájába. Akkor bocsán, de akkor már jó, elég határozott személyiség volt ezek szerint gyerekként is. Én szerintem már sajnos anyukám hasába is, állítólag a sokat rúgdaltam eléggé. Uh -huh. a, a sportos véna lehet, hogy már akkor is kiütközött. Igen, igen, meg inkább az, hogy, hogy éreztem, hogy mi jó nekem, tehát hál' Istennek mindig ki emelni, a fejemmel szerencsére semmi baj nincsen, uh -huh. meg a, a gondolkodása, de mégis természetesen egy látóközösségben sokkal lassabban tudtam haladni, sokkal nehezebben tudtam haladni, ugye ilyen 97-ről beszélünk, 98-ról hmm. beszélünk, tehát, hogy nem nem, nem a mai éráról, nem volt ennyi digitalizá, digitalizáció, többi, tehát, hogy sokkal nehezebb volt látességüként az épek közé beintegrálódni és elhelyezkedni, és inkább azt éreztem, ugye, hogy a gyengélátók iskolában Iskolájában azt kell elképzelni a hallgatóknak, hogy ott minden speciális. Tehát ott már akkor is, abban az érában is nagyított könyvek, olvasótévék, dönthető padok, kislámpák. Tehát hogy minden extra-speciálisan úgy volt kialakítva, hogy nekünk komfortos legyen. És ezt én így megérzékeltem, megtapasztaltam, meg hát megtudtam, hogy van úszoda és Atlétika pálya is, meg mindenféle ott a gyengélátok suliában is. És, és akkor is, meg is érkeztem. Igen, és meg, meg szó szerint meg is érkeztem akkor, igen, a, a Tök jó. Um, nagyon jó hallani, hogy így már ilyen fiatalon belevágtál, és határozottan vágtál bele ebbe az egészbe. Um, ugye említette az úszodát és az atlétika pályát, megtudtad, hogy van, és gondolom akkor a tanévnyitó után már a második napon ott találtad magad. Ez így, kell, így, így kell elképzelni? Szerintem majd, hogy nem. <gül> az biztos, hogy a gyermekkori becenevem az az volt, hogy Ott hmm. Otthon a, a szüleim azok nak neveztek el. Őszinte leszek, egy látássérült gyermek és a Duracelnyuszi kombináció nem ajánlott. Tehát, hogy ez így, így nem voltam úgy egy jó, jó uh, kombináció, hiszen azért ugye sok veszélyt rejtett magába. Viszont a testnevelés tanárjaim is észrevették, hogy hát húha, ez a kis csajoki, hogy elég hiperaktív, de hogy amúgy egészen... Uh, rugalmas, jól, jól rajtol, jól mozog, uh -huh. van benne talán esetlegesen ambíció, bár jó rég múltról beszélünk már, és, és akkor ők voltak azok, akik így a testnevelés óra mellett volt lehetőség atlétika szakköre, úszás és akkor ezeken elkezdtem szépen felkészülni, edzeni, külön órákra járni, és utána pedig onnantól végigkísérték az életemet az országos bajnokságok, ugye látássérültek között melyik volt az első úszás? vagy atlétika inkább? Erre már őszinte nem nem, nem Chup, emlékszem a tojás, vissza, igen. mert már nagyon-nagyon régen volt, és azt el sem mondani, hogy milyen régen volt. Szerintem amúgy azért az atlétika lehetett, és a, azt tudom, hogy a honvéd pályán volt ott uh -huh, mindig az országos uh -huh. bajnokságaink, úgyhogy ott, ott indultam szerintem atlétikában. Azt tudom, hogy engem ott kapott-e tényleg a, a sportnak a szeretete és a, a szerelem a sport irányába, és főleg azért, mert, mert úgy megtapintottam meg azt a csillogó aranyérmet, és akkor nekem onnantól ez, ez így, igen, így megvolt, hogy nagyon, nagyon gyorsan futok, uh -huh. és akkor megkapom azt a csillogó érmet, úgyhogy egy nagyon pozitív húzó ereje volt amúgy az életemnek, és ebben is a úgy hatalmas támogatás volt a szüleim részéről. Oké, és akkor egy kicsit válasszuk ketté, az úszást és az atlétikát. Kezdjük mondjuk az úszással. Egy látó ember számára elképzelhetetlen, hogy egy látáségült hogy úszik, ugye, mit csinál a látó, látja a csempét, megfogja, megfordul. Ez látáségülteknél hogy néz ki. Csak hogy egy kicsit így edukáljuk a, a hallgatókat és a magyar népet, hogy, hogy azért nem olyan egyszerűen megtanulni így úszni. Igen, az, az biztos, hogy nem egyszerű. Most rögtön az ilyen Zsófi-féle poénok uh, csatogtak a fejembe, még beszéltél, hogy hát tök egyszerű, el kell úszni a falig, aztán vissza. Igen, igazából igen. most Csempe ez Mindegy, hogy feljel vagy sem. Uh, nekem azért ebből vannak a úgy kalandos sztorjaim, meg hát maradandó kisebb sérüléseim is, uh -huh. de majd kitérek rá. Itt a gyengéllátók iskolájában azért azt tudni kell, és főleg én rólam személy szerint, hogy itt még én egészen jól láttam. Tehát uh, gyengéllátónak számítottam, uh -huh. uh, de még tudtam például fehér bot nélkül közlekedni, láttam a, a saját kézírásomat ekkoriban, tehát ugye miről beszélünk 9-10 éves koromról, úgyhogy én például láttam, érzékeltem a medence alján, esetlegesen a csíkot, azt tudtam követni, vagy már akkor is használtam azt a technikát, hogy vagy számoljuk ugye a karcsapásokat, vagy például a medencében lévő kötelet, én minden egyes gyors tempónál igazából óvatosan, finoman megérintettem, és ezáltal ugye például meg tudtam tartani az egyenest, hiszen egy látesség sportolánál bármilyen sportágról beszélünk, ugye milyen egyszerű mondják azt a jól látok, hogy fussá legyenesen, hússzál egyenesen, ja, egyenesen. Szem, hát, hát oké, csukd be a szemed és menjél egyenesen, aztán hmm. meglátjuk, hogy meddig jutsz egyenesen, tehát hogy nekünk ez természetesen ugye nem megy, egy idő után így vagy úgy el fogunk jobbra vagy balra picit sodródni, hmm. húzni, úgyhogy például itt a követése az egy nagyon nagy segítség volt. Um, mert hát egy idő után, ha az ember mindig ugyanabban a medencében gyakorol, akkor azért a testünk, a fejünk, a memóriánk az teljesen berögzíti az adott medence adatait és terep viszonyait. Medenc és úszásnál szerintem amúgy viszonylag akadálymentesen és könnyen lehet sportolni látássérültként. Ugye versenyeken, nemzetközi versenyeken ez fontos elmondani, hogy ugye a fejre koppintós technika is létezik. Ezt ilyen kis szadista látók nagyon szeretetik ezt a feladat ugyanis itt az a feladat, természetesen a viccet félretéve, hogy egy puha szivacsos tárgyal, egy pálcával, melynek a végén egy puha szivacsos tárgy van, a látási üt fejére kopintanak. Azt hiszem, hogy egy karcsapásnyira a faltól, de ebben most nem vagyok ezer százalékig biztos, hogy így van a hivatalos szabály, de a lényeg, hogy jelzik neki mindkét irányban a falnak a, az érkezését egy ilyen fejre kopintással. A versenyekem indultál, gondolom, igen, úszásban csak hazai versenyeken uh -huh. indultam, országos bajnokságokon, illetve idővel, mikor már a sportákhoz ért az életem, akkor ott ugye felnőttként is indultam medencés, beltéri, kisebb úszó versenyeken, de az az megmaradt a hazai versenyzés szintjén. Tök jó, tök jó. Nyergeljünk át az atlétikára. Um, ugye szerintem ez is egy látóembernek elképzelhetetlen, az, hogy egy látásségült hogyan atlétizál. Ugye annyit elmondhatok, hogy én időszakonként szoktam járni futni, illetve a csörgőlabda edzésen, edzőtáborban úgy futottam az edzőmmel, hogy egy, egy ilyen mini bandet a csuklón köré fontunk, és akkor így tudtunk egymás mellett haladni. Megmondom őszintén, amikor először én elkezdtem így látás, sőt vakemberként futni, akkor nekem ez nagyon-nagyon furcsa volt, Um, ugye ez, ez, amit mondtál, hogy mondjuk a látásségútnek, hogy menjen egyenesen, azért a labda pályán edzés közben tapasztal, tapasztalom a többieknél, hogy vagy elmennek balra, vagy elmennek jobbra, és neki esnek a padnak, na ezért futok én minél gyorsabban, hogy ne kelljen neki menni senkinek. De hogy nézett, gondolom egy, egy ilyen atlétikai mm, karrier, pályafutás első tanulási folyamatában, Leginkább az alapmozgásokat és a segítőnvel való együttműködést mutatják meg nektek, ugye? Igen, ezt is szednem, amikor én elkezdtem az atlétikát, akkor én még gyengélátó kategóriában futottam. Ez azt jelentette, hogy én képes voltam akkoriban még önálló futásra. Uh -huh. Ez egy atlétika verseny esetében, azt jelentette, ugye, hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor a rekortán pálya, általában ilyen, ha jól mondom, vöröses, bordós igen, színű, igen, igen, igen. és ugye jó erős, élénk fehér csíkkal vannak felfestve a, a csíkok, a, a pályáknak a, a jelzései. Én ezek ezeket a csíkokat még érzékeltem abban az esetben, ha a lefele néztem rajtolásnál, akkor én ezt tudtam követni. Későbbiekben uh -huh. ez okozott nehézséget technikai szempontból rajtgébb való elrajtolásnál az atlétikában. De én itt még Magyarországon országos bajnokságokon, versenyeken segítő nélkül tudtam önállóan futni 60 méteren, 100 méteren, 200 és 400 méteren ugye futásban. Aztán ö, ö, atlétikában már tudtam nemzetközi vizekre evezni, és volt egy nemzetközi atlétikai ö, versenyem Tunéziában, ahol egy nemzetközi orvosi klasszifikációra került a sor, és igazából ott kerültem már olyan helyzetben, ez pont a, a gimnáziumi éveim, Um, elején, közepén lehetett, uh -huh. amikor, uh, amikor már kiderült, hogy annyira, akkor kezdett el nagyon romlani a látásom, és kiderült, hogy ez a sportban is hatással van, és ekkor Tunéziában állapították meg, hogy átkerültem alig látó kategóriában, ami uh -huh. már azt jelentette, hogy innentől már segítővel kellett futnom. Na ez már egy nagyon más szint, igen, tehát ott az egy, főleg egy sprintávú futásnál, egy 100 méternél, 200 méternél nagyon-nagyon nagy összeszokottság együtt mozgást uh, igényel, hogy, hogy ti el tudjatok rajtolni, és, és együtt tudjatok közösen természetesen nagyon szigorú szabályokat követve futni. Szerintem minden folytassuk egy zene után. Legyen Mét így. visszatértünk az Oroszlán Szív című műsorunkkal. Közben itt tönkreteszem a merendezést egyébként, úgyhogy lehet, hogy szerkesztúl. Semmi gond, majd levonjuk a fizetésekből. Hú, jaj, <gül> félek, nagyon-nagyon félek, félek. Nincs vacsora. Á, már, meg, már megvacsagáztam, meg megvagyok. Igen. Um, atlétikánál hagytuk abba. Mm, mikor volt az első égemszerzés? így így fiatalon? Szem vissza tudsz emlékezni még. Hát Olyanok, mint hát úsz... ah, oh, yeah, hát, nem mondtad, hogy a memóriámat tormentáltam. Nem, teljesen nem, nem, volna, nem, milyen felkészületlen vagyok a saját nem, hmm. a saját saját múltamból. Első nem, Mondjuk legyen az úszás. nem, vissza az úszáshoz hmm. egy kicsit. Gondolkodám, gondolkodám. Hát ugye ahogy említettem, én 9 éves koromban kerültem a gyengé látók Az azt gondolom, hogy szerintem már amúgy abban az évben is lehet, hogy, hogy versenyeztem, de inkább egy ilyen 10 éves koromat uh -huh. mondanám, hogy 10 éves koromtól igazából állandóak voltak az életemben a, a különböző versenyek, akár úszásban, akár atlétikában, és ugye utána megbővöltek a sportágaknak a a lehetőségei, változatai az idők folyamán. És ezek az érmek otthon vannak, szüleidnél vannak egyébként? Ezek az érmek, őszinte leszek, nagy-nagy büszkeséggel otthon vannak én uh -huh, nálam. Uh -huh. Van csináltatva egy egyedi lézervágott tartom, és, és azon van rajta több mint 200 érem. Már nem lehet mit mondani, gratulálok hozzá. <gül> igen. igen, tehát ez, ez szintén Most a... elkezdted számolni fejben, hogy ez mennyi lehet? Hát két nem, két úgy két... én elképzeltem magam elé, hogy Sok. mekkor a szekrénynek kell ahhoz Ha, az ha kitartod a két kezedet, oda a közép akkor körülbelül akkor olyan hosszúságú uh -huh. ez az érem tartó, és azon már igazából uh -huh. olyan duplán, triplán, tehát ilyen három sor van az uh -huh. és az a három sor végig lóg érmekkel. És emellett ugye, ahogy a sportágok változtak, akkor eljöttek a kupák időszakai, uh -huh úgyhogy van egy egész szekrénypolc, ahol pedig plakettek, kupák és különböző egyéb ilyen kis díjak találhatóak. Látod, Geri, erre meg te nem voltál felkészülve. Igen, igen. igen. Sejtettem, hogy itt valami nagy lesz, de hogy igen, igen, igen. igen. igen so ma... Sokos állapotba kerül. Tudom azért folytatni, megoldom valahogy. Um, Tínédzser időszak. Ugye itt az atlétika már jelentős része az életednek. Ifjúsági, nemzetközi versenyekem elkezdtél részt venni, gondolom, és az országos bajnokságon szerintem ebből a 200 éremből sejtve mindegyiken is ott lehettél. Igen, az elején még ö, voltak Debrecenben is Pécsett is ö, ilyen látáséveknek szóló atlétika, illetve úszó versenyek, azokra is jártunk, és aztán az úszás egy kicsit ilyen kicsengő fázisba került, legalábbis versenyzést szintjén, és maradt a, az atlétika, uh -huh. ahol már kikerülve a Gyengélátók a általános iskolájából, a középiskolával párhuzamosan, én elleigazoltam az első igazi, úgymond integrált vagy hivatalos egyesületemhez, és az a Honvéd volt, ahol az atlétikába belevágtam, és ott ö, ö, készültem életem első nemzetközi versenyére, és akkor még nagyon-nagyon naív fiatalként, és naív szülők, ö, szülői hátérrel mi azt reméltük, hogy esetlegesen paralimpia is szóba jöhet, így én a, a 2012-es londoni paralimpiát még annó beszéloztam, hogy esetlegesen atlétikában erre ö, felkészülnék, hát ettől nagyon-nagyon messze állt és nagyon nem arra haladt az út, de emiatt vettem részt életem első, ahogy ugye az előbb elkezdtük pedzegetni nemzetközi atlétika versenyén Tunéziában, ahol bizonyosan bekerültem abba a kategóriába már, hogy, hogy alig látóként, látós segítővel kell edzenem és futnom. Ugye említetted a Honvédot, um. Anyukád itt is házalt, felfedeztek esetleg, vagy, vagy, vagy elég volt bejutni a Google-be, hogy hol van uh, ilyen lehetőség? Én azt gondolom, hogy látessérült sportolóként sajnos ez talán a mai napig igaz lehet, hogy egyelőre ott tartunk uh, hivatalos szinten, hogy hogy nekünk kell ütni azt a, a bizonyos vasat, ez Viktor figyeljél, főleg régebben is így volt, tehát ugye megint csak régi éráról beszélünk, 15 évvel ezelőtt <tos> <rá>, minimum, <tos> amikor az én koromban ez ugye elérkezett, hogy a Honvédhoz kerültem, H -h -h -h, hogyha maradunk ennél a zónában, nem hangzik olyan szépen, de házaltunk, igen, tehát hogy mi mentünk, mi mentünk, uh -huh. mondtuk, hogy jó napot kívánok, Lengyel Zsófi vagyok, látessérült atlét a sporton, és szeretnék, betudnának -e engem Fogadni, vagy tudnak-e vállalni. Van olyan edző esetleg, aki nyitott erre, hát mondanom sem kell, nagyon sok esetben tapasztaltunk visszautasítás, negatívumot, hmm. nem a honvédra értem itt most, hanem amúgy általánosságban a, az életnek a, igazából a sok területén, de így a sport területén is, hogy, hogy azért nem minden edző vállalt, vagy nem minden egyesület vállalta ezt, hogy, hogy egy látássérültet a szárnyon alá vegyen, főleg ugye akkoriban, megint csak kiemelem, hogy közelében, 20 évvel ezelőttről beszélünk, bár nagyon fájdalmas kimondani, hmm. de közel 20 évvel ezelőtt azért ez mit el nagyon gyermekcipőben járt, hogy ott van egy kis patogós, kis szöcsicsaj, aki ott nagyon szeretne sprintelgetni, de amúgy meg Csóri nem lát, na most ezt Aha. hogy hozzuk össze? illetve például a testnevelési egyetemről lettek fiatal támogatóim, egy fiatal hölgy és fiatal úr edző, akik, akik mellém álltak, és akkor velük kezdtünk el ott a Honvédba komolyabban edzeni. De ott is voltak kellemetlenségek, például más edzőkkel. Nekem szükségem lett volna a lámpára, a futó ők lekapcsolták, mert hogy őket zavarja. Tehát, hogy nagyon sok mindenen mentünk keresztül azért az évek folyamán. Hmm. És szerinted annak abban az időben, ugye nyilván a megfelelő tájékozottság hiánya, én szerintem a megfelelő empátia hiánya, ez mind hatott abban, hogy, hogy ugye nem fogadtak be. Um, szerintem mi, mi, lehet, mi lehetett ennek az oka, hogy, hogy nagyon kevés parasportolót um, engedtek ilyen nagy klubokban sportolni. Nyilván annak idején ugye nem volt a TV közvetítés, sportokról most sincsen, de valahogy most ugye mégis elfogadottabb ez az egész dolog. Most sincsen ugye a csúcson ez a dolog, de, de nem hitték el, hogy mondjuk egy látássérült kislány képes arra, amire mondjuk az év sportoló? Vagy, vagy mi lehetett szerinted a, az indok? Természetesen igen, hiszen te is találkozhatsz nap nap olyan kérdésekkel, hogy egyáltalán hogy tudunk hajat fésülni. Már, hogy Ez rád nem vonatkozik, Köszi. de hogy nem ez vagyok, én, a én, én elég hosszú hajamra ugye érvényes, akkor hogy hogyan tudunk vakon fe, fe, felállni és felszállni egy buszra, Japer, vagy, vagy száll, leülni amúgy egyáltalán egy székre. Tehát, hogyha ebből indulunk, így ez 2025-ben kérdés, hogy egy vak hmm. hogyan tud hajat fésülni? vagy hogyan tud főzni, uh, akkor, akkor ha visszamegyünk 20 évvel ezelőttről, akkor végképp megállja a helyét, ugye a felvetéset, hogy nagyon kevés volt alapjáraton az információ a fogyatékossággal élőkre. Az, hogy még ki is mondjuk, hogy vak, és még ez a vak még futni is akar, na hát az már teljes csoda számba ment, volt. igen. Mm. Tehát, hogy ah, de vak, hát hogyan fusson, hát enni se tud, hát érted, hát szegény. Igen. Uh, hm. Most természetesen kicsit, ugye, eltúlozva, tehát ez biztos, hogy része lehetett, illetve még ami, ami fontos, amit említettem is, hogy ütni kellett a vasat. Tehát, hogy az, az nem volt, hogy atléta edzők mennek oda a vakok iskolájába, és is kopogtatnak, be hogy jó napot kívánok, nagyon tehetséges vakfutókat keresünk, hanem ugye az volt, hogy hogyha volt esetleg ambíció erre, intuíció erre, és akarta ezt mondjuk egy fogyatékosság élő, egy látásérőt, és még meg volt a szülői háttere is olyan szempontból, hogy támogatták abban, hogy na gyere menjünk, akkor keressünk neked edzőt, klubot, csapatot, akkor uh -huh. lehet, hogy el lehetett jutni igen oda ugye, hogy beilleszkedjünk egy egyesülethez, de nagyon, na, régen is nagyon nehéz volt, fokozottan nehezebb, de amúgy ez azért mai napig nehezebben tud menni. Igen, sajnos találkozunk a csörgő labdában is ezzel. Ugye annak idején nagyon-nagyon nehezen lehetett követni a parasportot, mint hogy itt erről beszélünk. Szerintem annak idején hát talán, talán volt a olimpiai közvetítések után paralimpiai közvetítés is, de nem vagyok olyan biztos. Ám, követtél esetleg parasportolókat akkor, fiatalabb korodban, mondjuk így itt tínédzser időszakodban, vagy csak azokat az embereket láttad, akikkel együtt versenyeztél? Üm, igyekeztem mindig figyelni, főleg miután belekerültem a nemzetközi parasportba, tehát onnantól ugye találkoztam nemzetközi á, sorstársakkal is, akik ö, különböző nációkból szintén indultak ö, atlétikában, aztán majd versenyekben. Én is ugye, mint má, várki a híresebb, nevesebb ö, médiában jobban szereplő fogyatékossággal élő sportolókkal találkoztam többet, de, de látássérült ö, sportolóként ezekben az adott sportágokban, ami ben én uh, ny nyomultam és uh, igyekeztem, uh -huh. elég magányos uh, farkas voltam. Tehát, hogy mind hazai szinten, illetőleg majd ugye átérünk a, gondolom én, a, a triatlonra. Uh, uh, ott uh, ugye uh, a, a, a sporták kezdésekor voltam benne az elején, tehát, hogy ott még nemzetközi szinten is az elején kevesen voltunk, hiszen akkor jött be a világon az, hogy para triatlon. Tehát, hogy én általában ilyen, ilyen élharcosa vagyok olyan sztoriknak, hogy uh -huh. <laughs> a, sose, sose a járt utat. De én mindig valahogy megkapom az ilyen földes, nem tudom, téglás, sziklás utat, amin át kell magamat küzdeni. Hát csak, hogy ne legyen olyan könnyű, persze. Ott a boszmerő, hát megoldjuk. A kutya is átvisz rá. Ha még el nem kopik a vége a botnak, addig. megoldjuk. csapkodunk össze-vissza vele. Szóval, hogy meg lehet oldani, de nekem azért mindig őszinte mindig rögös utak voltak előttem. Egy gyors történet így a bottal kapcsolatban. Két hónappal ezelőtt átment a busz a botomon. Na most ez, ez majdnem, <gül> uh, nem mondom, hogy mibe került, Üzgalmas, uh, izgalmas, izgalmas történetek így. ezek. Uh, hát akkor legyen triatlon. Ezt hogyan, hogyan kapcsolódott be az életedbe, ezt, amikor ugye bejött, akkor mondták, hogy Zsófi, ezt neked csinálnod kell, mert menni fog, vagy ezt is kitapasztaltad azon a nehezebb úton, hogy ez, ez, ez kell neked? atlétikában nem sikerült ugye végül még messze se, meg közel se a paralimpiai közelébe kerülnöm, és igazából pont úgy döntöttem érettségi közeledet, én azért nagyon nagy hangsúlyt fektettem, főleg szülei, szülői, kis, szülői nyomásra, de azért nagyon nagy hangsúlyt fektettem a tanulmányaimra is, tehát már például érettségi előtt megvolt a két nyelvvizsgám, két különböző nyelvből, nagyon szerettem volna ugye tovább tanulni, egyetemre felvételizni, és akkor így a, a tanulás került prioritásba, ott volt egy ilyen kisebb szünet, és amikor végül bekerültem a főiskolára, akkor jött egy igen egy megkeresés hozzám, egy-egy ilyen értesülés arról, hogy most kezdődik el Magyarországon a paratriatlon, mint sportág, és hogy a világban is, hiszen 2016-ban a riói paralimpián volt először vadonatúj sportákként a paratriatlon, és hogy erre esetlegesen el lehetne kezdeni felkészülni, vagy hát ugye ki lehetne próbálni ezt a dolgot? Um és akkor gondolom országos bajnokság, nemzetközi verseny, és nekem vannak ilyen információim, nem mondom meg honnan, hogy csak állítólag tényleg egyetlen helyjel maradtál le a Rioi Paralimpiáról? Igen, a kiutásról igen, hát ez sportkarrier szakmai szempontból ez mai napig egy nagyon nagy fájdalom számomra. Azért odáig amúgy egy nagyon szintén rögös és uh -huh, hosszú út uh -huh. vezetette, hiszen hiszen pontosan egy négy éves paralimpiai ciklusról beszélünk, egy felkészülésről, de sajnos igen, 16-ban a vége az lett, hogy fogyatékossággal élő csoportonként 10 hely volt a nemzetközi szinten a világ minden tájáról. Én Magyarországon látásérőt nőként, a 11. helyen mm. áltam, ezzel sajnos lemaradtam. Viszont szabadkártyával kijuthattam volna, de sajnos nem én jutottam ki, hanem egy egy honfitársam, aki amúgy hátrébb állt a 11. helynél, mint én, de sajnos úgy álltak a csillagok akkor, hogy, hogy nem, nem én kaphattam meg ezt a szabadkártyát, így én itthon maradtam, és irtozatosan közel voltam azon, ahhoz a bizonyos paralimpiához, mm. de, de nem, nem, nem tudtam kijutni. És az a négy éves ciklus az az hogyan zajlott? Edzés, mm, megmérettetés, edzés, edzés, megmérettetés, gondolom. Ahogy mondod, kiálltad belőle az ígyzattságot, a vért, a verítéket, a fájdalmat, az állandó komfortzónán kívüli igen. létet, a nagyon-nagyon nagyon sok utazást. Alapjáraton azt érezt mindenképpen elmesélném kezdetlegesen a, a sztoriról, hogy ugye én, én rövidtávú, nagyon távú sprinter voltam atlétikában, úszásban, és ugye medencés úszásban versenyeztem. Na most a triatlomban, a paralimpián sprinttávú triatlon van. Ugye az Épek olimpiáján, olimpiai távú triatlon van, nálunk viszont a távú triatlon van, ez a legkisebb távú triatlon a négy különböző távból, ez 750 méter úszást jelent, 20 km kerékpárt, és 5 km futást. Hmm. Viszont ugye, ha azt veszük, hogy én 100 méteres sprinter voltam, és a maxa 400-an -am volt, amit uh, sprinterbe versenyen futottam, na most az hogy ez az 5 km futás, ez egy pöppet több, Igen. és még előtte bringezni és úszni is, úgyhogy amúgy én azért azt gondolom, hogy nagyon Reálisan és objektíven én úgy vágtam ebbe bele akkor, hogy nem tudom, hogy hogy fog menni, hogy én tudok-e ennyit fejlődni, ennyire erős lenni, de, de vágjunk bele. És ekkor én a Ferencvároshoz kerültem, ott töltöttem három évemet a Ferencvárosban, és ott indult el a paralimpiai felkészülésem. És ahogy mondott, tényleg mérhetetlen sok munkával, Állandó, állandó komfortzónán kívüli létel, nagyon sok tapasztalással, viszont emellett úgy gyönyörű élményekkel, a világnak a nagyjáboli beutazásával járt ez a, ez a bizonyos négy éves olimpiai ciklus. Ugye, hát a hallgatók azt képzeljék el, hogy 5 kilométer az egy szigetkör, mennyi 5,6 kilométeres szigetkör, Um, ugye, hát valaki azt mondja, pff, hát az nem táv, de azért egy parasportoló életébe főleg úgy, hogy látásségült, azért kihívásokkal teli uh, néha napján lefutni azt a 5 kilométert, akkor ezek szerint találtál egy olyan guide-ot, egy olyan segítőt, aki párhozamosan készült veled ezekre a versenyekre, a nemzetközi megmérettetésekre? ez egy állandó nehézsége, én azt gondolom hazánkban jelenleg, és nekem is a akkoriban a látássérült sportolásnak, hogy nagyon kevés olyan sportág van, paralimpiai sporták, melyet látássérült önállóan tud csinálni. Igazából az úszás ilyen, a medencés úszás, illetve például a judo, ahol ugye a vak sportolók, de ott csapat, csapat, csapatban sportolnak, tehát nem Igen. egyéni Igen. sporták, tehát egyéni sportákban az úszás és a judó az, ahol, ahol ugye önállóan guide segítség nélkül tudnak sportolni. Ezt azért tettem ilyen kitekintést, mert uh -huh. innentől, hogy a triatlonba lépünk, ez gájdos sportág, ez kísérővel ellátott, ugye, hogy te is mondtad, és ez okozta a rögök nagy részét, hogy, hogy találjunk olyan elhivatott segítőt, gájdot, aki saját idejében, akár ugye saját verseny felkészülése mellett, avagy munka, vagy uh -huh. tanulás uh -huh. mellett vállalja azt, hogy még egy látássérvés Együtt is úszik, biciklizik és fut, mindezt versenyszinten, mindezt edzőtáborokkal, utazásokkal. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szegmense volt állandó jelleggel a, a parasportolásnak, hogy, hogy ehhez megfelelő guide uh, tudjunk találni. Számolta, megszámoltad a múltban, hogy hány ilyen? guide segítő volt melletted, vagy ez az ilyen kb. mission impossible kérdést tettem fel? Nagyon jó a kérdés. Amúgy látom, hogy ilyen oroszlán szívű, ijesztő oroszlán lehetek. Nem, amúgy meg tudom neked számolni, várj egy pici. Vagy a legközebb bizony. Jó, nem meg fogom mondani. Nem sok, 5-6 kivétel, ugye most majd lesz még egy váltás nálam a sportágoknál a le majd kerékpára, tehát ott már külön segítőim voltak általában egy segítőt egy év alatt fogyasztottam el, hát hiszem, hogy ezt igen. így pu legyen, igen. publikusan el lehet mondani. Általában amúgy igen, egy évig volt egy segítőm. Ebből volt olyan is, és ezt szeretném kiemelni, hogy legjobb barátság lett, és azóta is tartó uh -huh. barátság van, akivel a legnagyobb eredményünket sikerült amúgy elérnünk közösen, így az én sportkarrieremben. De sajnos olyan is volt, hogy felső irányításból került hozzám segítő, és vele Például nagyon-nagyon kellemetlen volt a, hmm. az együttműködés. Tehát, hogy ez is, erről is írtam amúgy a múltja testnevelés egyetemen a, a szakdolgozatomat, hogy a láteső sportoló és a segítőjének kapcsolata, hogy vajon ez egy munkakapcsolat, vajon ez egy sportkapcsolat, vajon ez egy barátság, tehát hogy mi a megfelelő, mert erre Magyarországon még nem volt eddig kidolgozott uh, irányelv, hogy ennek hogy kell jól működnie. Én a saját tapasztalatomból az biztosan el tudom mondani, hogy egy ilyen komoly szintű verse ha nincs meg az összhang valamilyen szinten a kémia az együttműködés az egymás iránti tisztelet a öt és segítője között akkor akkor nem nem tud működni ez hát a dolog. Igen, golyan. igen ez, ez jó lenne hogy vakon bízunk ugye, a hogy bízunk. ezt bízunk szokták mondani, és hát ennek minden bájával, igen Ebben a triatlonban mi volt a legnagyobb eredmény, amit elértél a 200 érem közül, mert biztos vagyok benne, hogy itt, itt valami, valami nagy dolog fog megint jönni. Igen. A legnagyobb eredmény, a leg, számomra a legszebben csillogó érem, ami ott van az érmek között, az egy, egy világbajnoki bronz érem. Hmm. Ugyanez részben triatlon-sportágban, mert hivatalosan akvatlon-sportágban a kanadai triatlon világbajnokság mellett volt ott helyszínen lehetőségem elindulni a, a para-akvatlon világbajnokságon uh -huh. is. Ez annyit tesz, hogy kiszedjük belőle a kerékpárt, és marad az úszás és a futás felváltva, és ebben sikerült 2010 négyben megszereznem életem. Első, és azt gondolom egyetlen, de aztán ki tudja, világbajnoki bronzérmét rült hölgyek között. Uh -huh. Akkor ezzel nem, nem tudtál volna paralimpiára kijutni, mert gondolom ez így, ez nem volt benne a programban. Ha... Az ez... aquatlon talán igen, így nem számított hozzá program elemileg, de akkor például a világbajnokságon azt hiszem ötödik helyezést uh -huh. értem el, ha jól mondom, tehát hogy ö, mindig ott voltam, amíg csak lehetett, és amíg nem dúzzadt felhatam a mezőny, mert uh -huh. most már uh, hatalmas uh, népszerűségnek vend a paradsiatlan de hogy említettem, 2012-13-ban mi kezdtük el a világon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy Európa bajnokságon hárman-négyen indultunk, uh -huh. egy világbajnokságon meg 56 hatan indultunk. Wow. Ez ugye, ha azt nézzük, részben jó, mert így könnyebb uh, éremhez jutni, vagy uh, eredményt elérni, bár ettől természetesen bele kellett fektetni a maximális munkát. Viszont idővel ez ugye duplázódott, triplázódott ez a létszám, tehát nagyon nehezedett az, hogy az ember tartsa a pozícióját, nem is beszélve arról, amin, amiről adáson kívül is beszéltünk, hogy a uh -huh. technika milyen szinten elhúzott mellettünk, és ugye itt azért három sportágnak beszélünk a, a felszereléséről, az edzéséről, a, a ruházatáról, a technikájáról, tehát ezért a triatlon egy nagyon-nagyon komplex dolog két embernek kellett tulajdonképpen a felszerelését itt biztosítani. Nem is igen. igen. Volt, igen. volt, volt uh -huh. ilyen a, a sportkarrierem um, közepette, hogy én vásároltam meg a segítőnek uh, a, a felszerelés például. Vagy én hmm. vásároltam meg az edzőmnek a repülőjegyet, hogy Asztra. az Európa-bajnokságon vállatten tudjon lenni. Igen. Rögös, Te, rögös volt, hogy igen. Um, és így a szponzorok, azok mennyire voltak jelen a, az életedben? amikor a volt voltál a sportkarriéret során. Tehát öm, gondolom, nem, nem, bocsánat a kifejezésre, de nem úgy, nem úgy rabdöstek az ajánlatok, mint mondjuk David Beckham, vagy Lionel Messi felé, hogy, hogy csak úgy hozzád dobták a különféle támogatásokat. Igen, nem, nem, nem gyógyák szintű ruhákban öltözködtem és jártam, hanem mm. nekem neke maradt a fradis melegítő, abból is nem tudom, valami használtabb jellegű, de hát mindegy, ez így volt szép. Um, a szponzorok akkor voltak, ha mi kerestük, tehát ugye ez ugyanaz, mm. amit az atlétikánál említettem, ez végigkísérte az utat, ha édesanyám anyatigrisként ment, kopogtatott, ütögette a vasat, akkor, akkor lesz szponzor, illetve idővel nekem volt egy nagy ugrás itt a Paratriathlon sportágon belül, én éppen szerettem volna a Ferencvárostól elköszönni, és uh, akkoriban nekem Miklósa Erika kosudiás művésznő volt mentorom, pontosan uh -huh. a parasportalás miatt egy éven keresztül, és ő volt az, aki uh, több kaput is uh, segített nekem megnyitni, és esélyt adni arra, hogy minél több szponzor támogasson engem, minél többen felfigyeljenek rám, és itt volt egy nagyon nagy váltás, hiszen innentől klubot váltottam, várost váltottam, és uh -huh. innentől Székesfehérvár és az Albatriaton SS-színeibe készültem a Paralimpiára. Tök jó. Magyarország legnagyobb klubja. A mennyire volt befogadó a parasport? Tekintetében volt rajtad kívül még bármilyen másik sportákban parasportoló? É, azért kérdezem ezt, mert néha, amikor vannak szabad perceim, ami nem sok van, beszoktam kapcsolni a tévét, és akkor általában mutatják, hogy éppen milyen parasport szakosztály alakult a bizonyos nagy klubokban. Tehát most ennek is egy ilyen kis hírverése van mindig, de abban az időben mennyire volt ez ez, ez így elfogadott, vagy mennyire voltak tényleg befogadóak itt um, a kilencedik kerületben? Első körben nagyon nyitottan álltak hozzám, én azt gondolom, és úgy, úgy látszólag láttak ebben a sztoriban fantáziát, hogy a, a triatlonnak ezen szegmen, szegmensét, mint hogy parasport, ezt vigyék és fejleszték. A későbbiekben már nem tudnék erről ennyire pozitívan és mosolygósan uh, uh, nyilatkozni. Hmm. Nekem nem, nem volt szép a, az elvállásom a Ferencvárostól, nem jó uh, száízzel jöttem el, és mai napig uh, vannak bennem emiatt uh, fájdalmak. Ö, azt gondolom, hogy mint amit jeleztünk is, beszéltünk is a, az előzőekben, hogy, hogy nincs erre tematika, hogy hogyan edzél hmm. egy látássérültet ma Magyarországon, például triatlonban. Tehát a testnevelési egyetemen nincs ilyen óra, hogy, hogy triatlon edzőknek akkor para triatlon uh, sportóra, vagy uh, lásd, uh, nem tudom, uh, tenisz, és akkor feltétlenül vaktenisz óra, pedig Amerikában már létező sportága a vaktenisz, igen. de hogy, hogy ugye mégsem. Vannak kezdeményezések hozzáteszem, hiszen én is elvégeztem a testnevelési egyetemen az inkluzív szakot, és most is folyik éppen ilyen képzés, tehát hogy halad a, a, a technika és a fejlődés, de akkoriban főleg ugye itt most ilyen 13-14-et írunk, 2013-14-et írunk, nem, nem volt erre recept, és például nagyon sok hibát követtek el, ami kis szakmailag értem, uh -huh. edzői szakmai hibákat, melyek később visszaütöttek az, én teljesítésemben és ez azért nehezítette az előrelépésemet. Azóta én is figyelgetem és látom, hogy egyre nyitottabb a különböző sportágakban ismerek is olyan barasportolót, aki ott megtalálta a helyét és jól érzi ott magát. Nekem ez, ez nem sikerült sajnos, pedig édesapám kedvenc klubja és, és hát nagy büszkeség volt a családban, hogy én oda tartozhatok. Hmm. Hozzátenném amúgy ezt azért elmesélném, hogy a, a nagy foci csapattal egyszerre edzettem általában, és az akkori nagyon-nagyon híres foci edző az, az mindig meghajtotta a fejét, és apukám narráta, hogy tisztelget nekem, mert hogy ő a nagy-nagy fiú foci uh -huh, csapatot uh -huh. focizni, én, én már futottam a 10 kilométeres alapozó futóedzésemet, mire bevitte a nagy fiú csapatot az öltözőbe, én még futottam látásség sportolóként a 10 kilométeres futóedzésemet, Igen. meg az egyet Beket, úgyhogy, úgyhogy azért voltak pozitívak, de például mai napig Kokóval, aki ugye szintén uh -huh. mozgolódik abban a tájékban, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát szerencsére megmaradtak azért onnan olyan kapcsolatok, barátságok, amik, amik pozitív emlékek, de, de őszinte leszek, én, én örültem, hogy váltottam, és hogy új helyre kerülhettem. Arra gondoltam, hogy adunk neki egy kis időt, hogy átszámolja azokat az érmeket, mert azt ígérte, hogy a következő zen alatt megszámolja igen, őket. Tehát akkor jön egy zene, és utána jövünk egy számmaljó. Mármint az érem számol. Az érem számmal. Meg a gájdókkal is. Suger, hányat fogyasztottam el. <sorítan> Nem várom ki a részét a zenének. Mondj egy Milyen? számot. De ezzel, ezzel, ezzel, ezzel akartam felvezetni, föl, de nem nagyon számoltunk itt a pihenőben, de hát nem, nem. mennyi volt az annyi Pedig, ah, a gányból. ennyire is Milyen, hát csak a következő zené után mondanám. Ne, leszámoltam triatlonban négy, négy guide volt, négy segítőm volt, kerékpárban, hiszen utána amúgy leredukáltam le magamnak, megkönnyítettem az életemet, és kerékpáros versenysportekban pedig három segítőm volt. És ott is ez a triatlonban ugye négy év, kerékpárban körülbelül három év, tehát ahogy mondtam, reális, hogy hogy évente cserélődtek a, a segítőim. Hmm. De például volt olyan, hogy sajnos, hiszen ahogy említettem, triatlon sportekban egy nagyon-nagyon szoros és nagyon jó barátság is Kialakulta kialakult a, a segítés mellett, és ott például azért ért véget, mert, mert uh, sajnos uh, felső döntések uh, hatása okán mellém került egy olyan hölgy, aki, akit nem én választottam, nem én szerettem volna, hanem ez a döntés született. Tudjuk, hogy hol élünk, ennyit mondanék erre. Uh, mikor döntöttél úgy, hogy a triatlón pályafutásodat befejezed? Hát még ma se döntöttem úgy, bár most már... Há... Mikor adtad lejjebb a dolgokat, akkor így, <gül> igen, így mondom. Így. Igen, igen, mert amúgy... Um... Jövőre lesz. Amúgy nagyon rossz vagyok matekben, és állandóan ilyen számokat kérdeztek tőlem. 200 éve mennyi amúgy, segítő volt? Komolyan mondom, folyamatosan számolnom kell. Köszönöm, igen. csak Aha. az a baj, hogy ezt én mindig elmondom magamról, hogy szerencsére azért nem tartom magamat egy, egy, egy buta nőcinek, Nagyon okosnak sem amúgy, de buta nőcinek semmiképp. De komolyan a matek az nem az erősségem, úgyhogy Kérdez, én most megizzasztatok. Kérdezd a mesterséges intelligenciát. Igen, köszönöm. Mindjárt meg is kérdezem. Hány gágya volt? Menjél Zsófinak, mondd meg! És azt fogja, azt fogja ki, kiadni, hogy error. Igen, error. Igen. Mennyi érme van a vitrínben? Igen. Igen, szóval visszatérve a kérdésedre, mert most gyorsan számoltam fejben. Ugye már tíz éve, jövőre lesz tíz éve, mm. hogy nem versenyzek válogatott szinten a, a triatlonban. Igazából én Rio után, tehát amikor megtudtam a 2016-os Paralimpia előtt, hogy nekem ez, ez nem fog sikerülni, és hogy azt a bizonyos szabadkártyát nem én kaphattam meg, erről amúgy az interneten értesültem, tehát hmm. hogy mi, milyen, milyen szép eljárás, pedig már ugye amúgy volt a paralimpiai a ruhapróbánk, stb. Hmm. Stb. stb. tehát ugye tényleg nagyon komoly szintig eljutott ez a dolog, hát mégis így valám buszon ülve az interneten láttam meg, hogy mégsem én leszek az, hmm. um, azután azért tényleg egy ilyen nagyon komoly törés volt az életemben, hiszen ugye én miatt várost is váltottam, elköltöztem szüleimtől 70 km-re új életet kezdtem, és akkor azért ott ültem 2016 végén, és vakartam a fejemet, hogy amúgy én most itt mit csinálok ebben a városban, Igen. ebben az életben, és hogy amúgy... Hát feltettél mindent, elgázolt a célod, hogy eljussál Igen, oda, megmutass magad a világnak, meg Igen. saját magadnak, hogy eljutottál ide, erre voltál Igen. képes, aztán a volán elintéztek. Igen. Már bocsánat. Igen. Igen nem, már... nem a sportegyesületeket gondolok, elnézést. Igen. Úgyhogy um, akkor, akkor úgy döntöttem, hogy a triatlont, mint versenysportágat, azt abba hagyom, nem tudom, hogy amúgy jól döntöttem-e, vagy nem, akkor azt éreztem, hogy ebben ott ennyi volt, és hogy, hogy elfáradtam, és, és azt gondoltam, abban igyekeztem egy kicsit taktikázni, láttam, hogy már mennyire duzzadt föl a mezőny a végére, hogy említettem, tehát uh -huh. 20-30 létszám lett egy kis világkupánál is a látássérült hölgyek között, és ugye jöttek-jöttek akár a nálam fiatalabbak, tehetségesebbek, stb., én arra gondoltam, hogy ha, ha leredukálom ezt a sztorit, és meghagyom a egyik kedvenc-kedvenc sportágamat a háromból, és abban próbálkozom, akkor hát, ha egy Tókióra ö, nagyobb ö, esélyem Aha. lehet. Hát ez sem így alakult. Én ilyen állandó újrakezdő próbálkozó vagyok, de ott még ugye beleszántam... Ö, három évet a, a kerékpár versenyzésben, abban a reményben, uh -huh. hogy esetleg sikerül uh, Tokióban, para kerékpár sportekban Itt is voltak az érmek. Természetesen Na. nagyon sok para kerékpár, világkupa, Európa kupa érmem van, és ott még több kupám, és ilyen plakettem, emlék plakettem van, gyönyörű üvegek amúgy, nem annyira vakbarátok, mert uh -huh. felborítod, akkor vége a sztorinak, de azért biztos helyre raktam őket otthon, nem törlöm őket por porolóval nap, mert akkor baleset lenne. Azt uh, meghagyod a párodnak, Ez Azt meg, meg, Jó, meg igen, igen. igen <laughs> hogy vakvezető kutyusom le, szuszogja uh -huh. róla a port. Ö, igen, úgyhogy ott, ott is lettek természetesen igen, érmek eredmények, ott, ott is kiütközött azért az, hogy, ö, hogy nemzetközi ö, szinten nagyon ö, el voltunk maradva a, a, a külföldi társainktól, hmm. ö, illetőleg hozzátenném azt, hogy ekkortól már ö, én ö, dolgoztam hiszen nagyon ritka az, van rá precedens, de nagyon ritka az, hogy egy parasportoló ma Magyarországon csak parasportálásban van, és ebből meg is tud élni. Uh, szóval én ekkor már munka mellett csináltam ezt, illetve a triatlon elején is amúgy munka mellett csináltam a, a versenysportot. Ez azért ugye minden esetben nehezítette a, a, a fejlődést. Uh -huh. Ez egy ördögi kör, tehát azt viszont mindenképp Itt szeretném kiemelni és elmondani, hogy azt gondolom, hogy teljesen objektíven és reálisan. A magyar parasport azért egy kicsit nehezített helyzet, a versenysportról beszélek, mert egy ördögi kör, próbálom jól és, és érthetően, illetve finoman... Ez hogy elmondod, nem, me, nem, hagylak De hogy, igen, jó, most jól beszivattam magamat, de hogy ez azért egy ördögi kör, mert ahhoz, hogy valaki például támogatásokat kapjon, vagy elkerüljön egy olyan helyre szintre, ahol már van állami támogatás szponzorációsat, többi, ahhoz eredmény kell. Viszont hmm. mi kell az eredményhez? Hát támogatás. támogatás igen. <gül> és szponzoráció, és eszközök, és fejlesztés. Tehát, hogy ez egy ilyen állandó ördögi kör, és ebben a, a közel tíz év válogatott parasportban én mindig beleestem ebbe, hogy, hogy várták, várták, várták irtozatosan az eredményt, hogy de gyerünk, gyerünk, hát gyorsabban, hát jobban, hát teljesítsünk. És hát akkor kapsz valamit. Hozzad, igen, akkor ugye, akkor lépünk tovább, hát akkor hát akkor emberszámba veszünk, sportolói számba veszünk, de hát közben, ahogy ugye több itt már említettük, mind a felszerelésen elmaradott volt. Hát, a, a, a nemzetközi mezőnytől, mind a, a, az esetleges edzői háttér elmaradott uh -huh, uh -huh. volt a, a nemzetközi mezőnytől. Tehát, hogy így viszont nagyon-nagyon ne arról nem is beszélve, hogy ugye, ahogy említettem, dolgoztam mellette. Tehát ezért így uh, eredményt elérni nagyon fokozottan, fokozottan nehéz volt. Igen. Uh, nekem is ez az egyik veszőparipán, mióta a sportolónak nevezhetem magam, hogy én szerencsére olyan helyzetben vagyok, hogy meg tudom vásárolni magamnak ezt a felszerelést, de nagyon-nagyon sok parasportoló, bocsánat, hogy ezt kimondom, a csörgő labdába is, szakadt felszerelésben van, és nem azért, mert, mert ezt adta oda az Egyesület, vagy nem, egyszerűen nem, nincsen támogatás, valamint a, az adott fiatal nem tudja ezt megvenni, hogyha nincsen lehetősége. És szerintem tök mindegy, hogy rendszer szinten, vagy magánszponzogok által, de ez egy nagyon jó kez kezdeményezés lenne, hogyha el tudnák ezek az adott indítani a parasportolót egy olyan úton, ami, ami inspiráló lehet, és ráadásul támogatják a céljainak elérésében. Mert ha mondjuk teszem azt Tóth Béla, aki fogyatékossággal él, azt mondja 14-5 évesen, hogy ő mindent és paralimpiára akar kijutni, és megtalálja hozzá a szponzorokat, akik esetleg nem ugye nem, tehát nem kell hozzájuk menni házani, hanem önként és dalóva adják neki azt az X pénzt, és fel tudja magát ebből indítani. Szerintem ez tök, nem tudom, lehet, hogy én látom rosszul, vagy én érzem rosszul, de ez lenne valahogy az út. Nem gondolkodok úgy, mint a nagyok ott fönt, meg a szponzorok helyében, de nem tudom, hogy neked erről mondjuk mi a véleményed, hogy mondjuk ez önként és dalolva álljon már be valaki Tóth mellé, és, és valósítsa meg az álmait, vagy például a te esetedben, hogy, hogy tök jó lett volna, hogyha megvan a megfelelő integráció és támogatás a számodra ehhez az egészhez. Igen, ugye minden nézőpont kérdése, tehát hogy mondjuk, ha megkérdeznénk volt edzőimet, akkor lehet hogy ők meg ugye azt nyilatkoznak, hogy ehhez én voltam kevés. Nem, tehát, jó. 200 egy... égemmel a hátam, ezek még 86 ez, ez ez ez kupával. Ez jó, bőszem megkaptam. Tehát ezt szeretném Na. kiemelni, hogy amikor uh, négy indulóból harmadik helyezett lettem és bronzérmet nyertem, akkor az volt a nyilvános sajtó megjelenés, hogy negyedik négy emberből elérte a harmadik helyezést, a, a privát uh, megjegyzés pedig az volt, hogy ez nem valami nagy eredmény, hiszen csak négyen indultunk. Hmm. Hát én erre azt szeretném mondani, hogy megnézem, hogy ki az a négy jól látó ember, aki beköti a szemét ma, és holnap azzal a bekötött szemével elindult versenyen. Igen. <gül> mert Igen. hogy azért ez nem egy, nem egy easy, nem egy egyszerű dolog, de ezt félretéve, mert voltak sajnos ilyen történések uh -huh. is, ez félretéve én azt gondolom, és ezt is vállalom, hogy állami szinten kellene ebben is változás. Köszönöm. Tehát azt gondolom, hogy uh -huh. az utánpótlás sportolói bázis kiépítésem a Magyarországon fogyatékossággal élők tekintetében. Erre vannak amúgy kezdeményezések, halok is róluk, tudok is róluk, de azt gondolom, hogy ez az, amire nagyon nagy hangsúlyt kellene uh -huh. fektetni, uh -huh. hogy nem csak amúgy látássérült uh, parasportban, uh, általános szinten is, fogyatékossággal élők tekintetében, uh -huh. de, de kifejezetten kiemelném a látássérültet, egyrészt mert azok vagyunk mindkettők, Másrészt pedig azért, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon el vagyunk maradva, csúszva, magyar szinten látássérült sportoló hiányunk van. Tehát ez, ez bátran hogy kimondhatjuk, ne. hogy hiányunk van. Pedig lennének, én több-több sportolót is ismerek, akiben megvan az ambíció, megvan a lelkesedés, de mégis elakad a sztori valahol. Azt, hogy pontosan hol, azt én nem... Tudom, uh -huh. illetve nem feladatom jelenben ezt ugye megítélni, de azt gondolom, hogy ha, ha ez is, mint oly sok minden, mint az oktatás egészségügy, nagyon sok mindent ugye ide idehozhatnánk, vagy a például a fogyatékossággal élők civil életének szegmense sem uh -huh. Magyarországon uh -huh. egyenlőség akadálymentesítés, ma oh, a kettes igen. metron lépcsőztem, köszönöm szépen, mert nagyon jó volt bemelegítésnek a parasi jegyzésem előtt, hogy vakvezetők kutyával ma 2025-ben nem tudok akadálymentesen feljutni a felszínre, úgyhogy ezért. Nekem nagy nehezen le kell állítatnom egy mozgó lépcsőt, majd számomra kellemetlenül és szinte megalázóan fel kell lépcsőznöm. Igen. A, az ép jól látok között, akik meg kényelmesen nézik, hogy ez a hülye mit baktatott fel. És egyébként egyik sem segít neked. <gül> a tehát mozgó ez lépcső, a... igen. Szóval, hogy beleértve ezt is, én azt gondolom, hogy állami szinten kell nagyon sok változásnak még történnie. Elindultak dolgok, nem lehet mondani, hogy nem, mert ha visszafelé tekintünk, 30 uh -huh. évvel ezelőtthez képest nagyon fejlettebb. Lett a világ, és amúgy azért hazánkban is a dolgok, akadálymentesítés terén is, de, de mindig van hova és hova tovább, így a parasportban is maximálisan. Tehát ha állami szinten lenne ez jól kialakítva, utánpótlás keresve, utánpótlás, amit mondtam, ezt valahogy ezt az ördögi kört kiszedni a storiból, és, és támogatni uh -huh. és esélyt adni ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon indulni. Mert őt te mondasz, ugye itt kezdődik a probléma, hogy odaálhat, ő megcsinálhat 200 fekvőtámaszt, de hogyha szakadt az a, mondjuk csörgőlap, de most csak ugye hasonló Lászak. ütöltem, Igen. akkor nem fog tudni vele versenyezni, megedzeni, mert nem tud felkészülni. Tehát Ahhoz mi kell? Támogatás kell. Hogy legyen megfelelő felszerelés. Hmm. Tehát, hogy én ezt tartanám nagyon-nagyon fontosnak, hogy, hogy lássuk meg a tehetséget, mert amúgy igenis van, uh -huh. és azt gondolom, hogy pontosan a mikorosztályunk, ha ugye körbenézzünk ma Magyarországon, akkor azért nagyon-nagyon sok harmincas olyan látássérült személy van, akik ugye különböző egyesületeknél akár civilként, akár versenysportként teljesítenek, sportolnak, olykor nagyon extrém sportokat is. Igen. Tehát, hogy van-van tehetség, ma már a diplom ma sem egy nagyon ilyen meglepetés dolog, hogy egy vakember tud diplomázni, Igen. hiszen meg annyi velünk egykorú látássérültnek van, több diplomája van, akinek hat is van. Igen. Úgyhogy, Igen. úgyhogy ezek mind mind nagyon előrefele mutató dolgok. Itt csak az a, az a kérdés, hogy, hogy hogy lehet ezt jól kiépíteni, kihasználni, hogy, hogy ez fejlődhessen, illetve hogy, hogy ezzel legyen már majd legközelebb Valami. végre egy, egy parasportolónk látássérült kategóriában paralimpián, mert nagyon régen nem volt. Hmm. Én emlékszem rá, föltettem ezt a kérdést Morsi Mártonnak is, hogy mivel látja a jövőjét ebben a dologban. Én emlékszem rá, hát ilyen tinédzser lehettem, szüleimben mentem át Párkányba vásárolni, nyilván olcsó volt a szalámi, és ott az étteremben éppen mente a szlovák para úszó bajnokság és akkor kérdezte apukám, hogy, hogy hogy közvetítés van. Az, hogy itt minden ilyet közvetítenek, még akkor, akkoriban volt csörgőlabda közvetítés is, kerekes, székes, vívó országos bajnokságot is közvetítettek, és úszó bajnokságot is, ugye. Látóként még rövid ideig dolgoztam Angliában, ott pedig, ott is ment az úszó bajnokság és mondta nekem a házigazda, akinél aludtam, egy magyar család volt, hogy hát itt internetes közvetítések, meg előfizetések vannak felhúzva úgyhogy hogy bármilyen parasportot meg lehet nézni, tényleg a, a triatlon, csörgőlabda, bármit, bármit is meg lehetett nézni, judót tényleg, amit, amit akartál, és így hazajöttem, és így, azt tapasztaltam, hm, hát jó, hát itt négy évente egyszer van egy paralimpia, azt leközvetítik a srácok, meg januárban minden év elején elmondják, hogy fú, de nagy rohadt nagy teljesítmény, hogy parasportolóként ezt el, és jutalmaznak, jutalmazzák a parasportolókat, és ennyi. És akkor egy évig nem hallott semmit, meg négy évente hallott, hogy volt egy paralimpia, ahol 8000 néző ült a csörgőlabda labda döntőn egyébként. Tehát, hogy... Annyira le vagyunk magadva, tényleg, mint Makó Jeruzsálemtől, és. Öm, szerintem ez ki kéne építeni. szerintem ez, ez egy hiánypótló, hiánypótlásra szoró szoruló dolog. Igen, péntek este. Igen. Tehát, e, e, én nem tudom, szerinted ez, ez hogy lehetne kiépíteni? El kell vinni az iskolába, mondjuk, és elmondani petikének, meg Jani kának, hogy néz ő is tud sportolni. Nézd a hát tévébe. Ezt, ezt csinálom már köze éve. Uh -huh. Fáradok is benne rendesen, hiszen az érzékenyítés szemléletformálás az egyik fő szegmense ága az életemnek, uh -huh. és járom az iskolákat. Nagyon sok esetben kifejezetten parasportos előadásokat tartok, uh -huh. ahol uh -huh. bemutat a, a sportkarrieremet visszamenőleg videókkal, képekkel, eredményekkel ellátva. 200-ból elviszel 54-met, meg 4 kupát. Szoktam, szoktam amúgy igen Szép. elvinni uh -huh. érmet a, a gyerekeknek, mindig így a, a legfissebeket. Tehát ezt, uh -huh. ezt például én csinálom, nagyon sokkal a sportoló csinálja. Amit fontos kiemelnem, hogy mindig, amúgy mindig lehet jobbat tenni, jobbá tenni, mindig lehet változtatni. Uh -huh. De az egy nagyon fontos dolog, hogy én szerintem jelenleg azért zajlik a változás. Tehát uh, én látom, követem azt, hogy ma Magyarországon épülnek ezek a dolgok, változnak uh -huh. ezek a dolgok. Ö, itt azon kell dolgozni, hogy, hogy a, ami, ami, ami nagyon sok esetben más tematikában is dolgozni kell, hogy a felső vezetőség és a sportolók közösen tudjanak együttműködni működni és jól együttműködni egy irányba. Illetve, hogy ez az utánpótlás keresés meglegyen. Tehát nem is az, hogy most feltétlenül az épeket tájékoztatni arról, uh -huh. amúgy uh -huh. van olyan, hogy paralimpiája és parasportoló, ez szerintem másodlagos. Uh, sokkal fontosabb, hogy, hogy felfedezzük azokat az ifjú tehetségeket, akik amúgy tudnának parasportolni, és ezt hozni fogja magával. Amúgy én úgy tudom, hogy jelenleg közvetítik a, a paralimpiát. Um, az oké, az oké, okay. okay. csak tehát hogy van bajnokságot nem. Tehát, hogy mondjuk egy úszóbajnokságot szintem simán szinte lehetnek leszek, Szerintem itt. erre úgy. nincs a magyar embereknek amúgy hát, ingerenciája. A baj. Igen. Tehát, hogy Igen. most gondolj be, tehát ki, most itt it, per, persze fel tudsz sorolni pár ismerőst, aki téged ismer, és ja, ezért megnézni, vagy mennyitna a tévét. Igen. De most a Lajos bácsi a 2 per ből a nem tudom, hmm. hatodik kerületben, én nem hiszem, hogy a sörem mellé most azt akarja nézni, hogy ott vakok izé gurigatják a labdát, érted? Hmm, és nem, nem ledegladáva benneteket, nyilván, hanem nyilván. Hogy, hogy az a baj, hogy ennek nincs kultúrája Magyarországon. Nincs. Tehát ugye ez nem, nem egy büszkeség, vagy hogy mondjam, nem egy ilyen wow, azt, igen, a, hanem igen. ez ugye mm, tök fura most azok vakok, és mit csináltak? És mi van akarva a, a szemben? Tehát, hogy valószínűleg itt megakad ez a story és én azt gondolom, hogy ezért nincs erre igény, de hát pontosan említetted a sportágvál, választó rendezvényeket, stb. Tehát, hogy minden ilyen, én azt szoktam mondani, hogy minden megjelenés médiában, online, bárhol, ami beszél a fogyatékossággal élőkről, ami mutat valamit a fogyatékossággal élőkről, az segít nekünk amúgy. És legyen ez ugye egy rendezvény, egy uh -huh, sportág, uh -huh. egy, egy, egy parasportverseny, illetve még ami nagyon tud segíteni, szerintem a sztoriban, az az, hogyha integrálják a sportágakat, hogy uh -huh. nem külön van szedve, hogy most hasamra ütök, a paraúszó országos bajnokság májusban van, Pécset, az épek úszó országos bajnokság, ja, meg decemberben van, és gödöllőn. Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy így persze, hogy nem fog a két szegmens találkozni, találkozni. Uh -huh. hanem, hanem ha például ez egyszerre van rakva, egy parafutam, egyéb, putam, egyéb Iletem. futam, Iletem egy Tám parafutam, egy évfutam. Már is külön vannak, természetesen mindenki a saját... Uh -huh. Kategóriájában saját ö, ö, esélyének megfelelően versenyzik, de mégis integráltan vannak, mégis egy az öltözőjük, uh -huh. mégis egy kerekesszékes, egy épp mellett öltözik, stb. stb. Amúgy nagyon sport, sok sportágban ez már így van, tehát például Triatlonban is nekünk Tiszaújvárosban, az országos bajnokságunkon ez így szokott lenni, így volt, uh -huh. de azért vannak még olyan sportágok, ahol ez nem feltétlenül így van. Például, hogy uh -huh. erre való törekvés, az is nagyon sokat segítene. De azt én tényleg el tudom mondani, hogy én én látom a, a változást és a kezdeményezéseket, kőkemény munka kell ahhoz, és van is benne, én azt gondolom, hogy, hogy ez változzon, hosszú idő lesz. Például én azt szoktam mondani, hogy az érzékenyítés szemléletformálás, amin dolgozom tíz éve, na ennek a gyümölcsét nem én fogom megenni, nem Tehát én igen. fogom látni, hanem talán ha, ha megélem és meg is adatik, akkor majd az unokám hmm. fogja ezt learatni. nem pedig én. Tehát, hogy ezen most dolgozunk a jelenben, de a változás az egy hosszú távú. Uh, munka. Igen. Igen. Uh, pont egy ilyen történet, hogy ugye mennyire nem, mennyire nem érdekli az embereket a, a parasport. Hát sajnos apukám uh, életében szeretett kocsmába járni, és pont ment tavaly a paralimpia, és nagyon-nagyon összeveszett a kocsmárossal, mondta, hogy, mondta a kocsmáros, hogy ah, ez egy paralimpia, úristen, minek közvetítik ezt az egészet? hát ez a mozgásnak a megcsúfítása, hát öm, apukám, mondjuk úgy, hogy nem, nem, nem volt nyugodt ebbe a pillanatba, és elmagyarázta neki, hogy, hogy ugyanúgy küzd egy parasportoló azért az aranyéremért, ugyanannyi munkát, vagy többet tesz benne abba, hogy, hogy teljesítse a kitűzött céljait, és igenis képes arra, hogy úgy sportoljon, ahogy ezt ő szeretné, illetve talán még jobban sportol, mint egy épp sportoló. És mi volt erre a válasz? Hát ezt azért mondod be, a fiad ebben van benne. Hát a fiad majd odamegy, letakarja a szemedet, és megkérde, hogy dobál oda a labdát, ahova éppen állsz, vagy... Haladjál a fehér bottal egy olyan 15 métert úgy, hogy nem mész ki az autó elé. És akkor mondtam Mapunak, hát akkor most nem kell menni két hétig a kocsmába, hála Isten nem ment. <gül> Amíg zajlott a Paralimpia, inkább otthon nézte, és örült a tál meg a kajakosoknak a sikerért. sikerért. Úgyhogy Igen, én igazából Igen tudom a hozzáállás. Maga... Tehát, Igen. hogy mai napig van ilyen az interneten is ezt követhető, hogy, hogy vannak még ilyen kommentek, hogy ezt miért kell nézni, vagy ez, ez gáz, vagy ez undorító, vagy ez, ez szörnyű látvány, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ugye mai napig ott tartunk, én ezt én ufósításnak hívom magamban. Hmm. Azt szoktam mondani, hogy nem kell ugye ufósítani bennünket attól, még, mert nincs fél lábunk, vagy hiányzik a szemgolyónk, hmm. vagy hmm. hiányzik felkarunk, attól még nem mufók vagyunk, és nem de a Marsról persze. jöttünk, mert lehet, hogy maradtunk is volna inkább a Marson, hanem, hanem csak egyszerűen mi kaptuk ezt az adott nehézséget, keresztet, feladatot, Igen. kihívást, ki hogyan nevezi, és nekünk ezzel kell élni az Meg életet, bírkozni. ami amúgy egy egyetem nem egyszerű, hanem sokkal, én azt gondolom, hogy nehezítettebb pálya, mégis mi igyekszünk is, még emellett sportolunk is, de sajnos ez jelen van az, hogy, hogy a fogyatékossággal élők látványa az még mai napig tud tud ijesztő lenni, igen, vagy megbot. Van. Nem, nem teljesen elfogadott, és én azt is tapasztalom, hogy vidéken még mindig érezhető le maradás, Budapesthez képest, fővároshoz képest hmm. ebben. Tehát. Igen, bőven. Bőven van sajnos. Um, szép... Na, akkor gondoldátok a következő kérdést. Mit számolja? Jó alaposan. <síng> igen. <síng> <gül> <gül> <gül> Mert élünk egyet. Így van. Addig addig adjunk valami számtalan Kérlek, kérlek. <gül> lesz, kérlek, lesz, kívánat, lesz, így lesz, lesz. Köszönöm. <gül> egész este bugi várható, mint abban a zenébe. A matek hattuk. nem lesz, akkor én jól vagyok? <gül> Számolni kell a lépéseket. Az megy. Jó. Már megvoltam ugye a kihívás, úgyhogy fel vagyok mentve, mert annyira elgurultam a székemmel, hogy alig találtam meg vakon a mikrofonomat. Úgyhogy ezért, ezzel felmentettem magamat? Sima, Jó, megoldjuk, megtaláltam, megoldjuk. Megtaláltam, okay. megtaláltam az a lényeg. Igen. Itt van velünk a párod is, Tomi. Szia! Sziasztok, a kedves ádió hallgatókat. <gül> uh, így a végére és csatlakozik hozzánk a beszélgetésben. Um, ugye említetted még a műsor elején, hogy több um, szívügyed is van így um, edukáció terén. Um, ugye az Ability Fashion-t, jól mondom? Igen, igen. Na, fú, lát, tanulékony a fiú. Nagyon, Nagyon jó. Igen. Um, a csinos modellányokat, én is megegyeznék amúgy. <gül> hát <gül> be kell nekem őket mutatni. Ugye? Na, Várunk az... szeretettel a fotózásainkon, divatbemutatóinkon. Én már próbáltalak befűzni modell fiúnak úgyhogy jó, hát akkor ezt így elfogadom, jó? Na, na, tada, na hát szuper, na, szuper. Na, akkor Viktor. keresünk majd Hűha. hivatalosan. <laughs> jó, oké, sima. Hol, hozzáteszem. akkor egy Tomi? Igen. Na végre. Egy, egy kis kitekintés. Én igen. indultam éppen 2016-ban Székesfehérvárnak a szépség királynő választásán, igen. ahol be is kerültem a döntőbe. Mindenhol döntőbe van ez a lány, nem tudom, hogy... De sosem jutott igen. Aztán majd egyszer csak, csak eljutott a célig is. Igen, tehát be, bekerültem a szép ifjú hölgyek közé, viszont sajnos ki kellett szállnom a a, a szépségversenyből, mert uh -huh. nem, nem fért össze a akkoriban, és az uh -huh. én számomra valamiért, nem tudom miért, a uh -huh. parasport, a versenysport és a, és a szépségipar, de hogy amúgy uh -huh. ilyennel is büszkélkedhetek. De szerintem nálad ma már, most itt előré vagyunk tíz évvel, bele fog férni, hogy modell is légy, versenyző hmm. is légy. Hmm. Bár, 34 mér? évesen masször, rádiós műsorvezető, ah, Mit akartak. Itt gyerekek. a karrier. Hmm. A Meg is alapoztuk. New York, és Milána. Így működik, lát tudod, a támogatósdi, meg jó, a, jó, a jó, <gül> felhúzósdi. Jó. Ennyi. Oké, és um, mióta vagytok együtt? Mióta? Tomi, vedd el egy kicsit a szót. 34 hónapja. És 17 perc. már a tegből, mint te Oké, és um, ugye talán egy tévéműsorban figyeltelek titeket, nem is tudom, fél éve volt, kül Talán be volt? Rédikül. Majd, hallom. Női eszközök. Női eszközök. Oké, ennyire nem megy. Igen, az egy tök jó kis interjú volt. Tök jó volt hallgatni azt, hogy mennyire egy hullám hosszon vagytok. Miben kell segíteni a Zsófinak? A földön maradni. jó jófinek <gül> <gül> okay. szinte semmiben nem kell segíteni, mert Aha. nagyon ugye, és önálló. Aha. Úgyhogy, uh, de jól kiegészítitek egymást. Igen, tökéletes. Tök de azért a Tomit is kiegészítve természetesen szorulok én is segítségre, Aha. mielőtt azt, azt hinnénk, hogy azért ennyire nagy, nagy menő nem vagyok. Uh, hozzáteszem, hogy maximálisan törekszem az önállóságra, mind uh, amúgy a sportban, amennyire teltem, mind pedig uh, a civil életben. Uh -huh. Legyen ez egy, egy női életvitel, hogy háztartás, uh, majdnem azt mondtam, hogy gyermeknevelés, de rájöttem, hogy nincsen gyermekem. Hát a, a szörös gyermek. Igen, igen, igen, igen. igen az, az van. Tehát, hogy ott, ott ö, is igyekszem önálló lenni, uh -huh. ö, tényleg száz 100, 100 feletti százalékot rakok bele, de természetesen van olyan, és azért napi szinten, ö, aki együtt él, ugye, fogyatékossággal élő uh -huh. velátássérülte például, az, az tudja, hogy, hogy természetesen ö, van, van segítségre szükségem, uh -huh. de igyekszem ezzel nem terhelni a, a párkapcsolatomat, és, és nem, nem segítő státuszban helyezni a, a páromat, hanem, hanem egyenlő félként, de reálisan látva azt, hogy van, ami nekem mondjuk 45 uh -huh. perc, neki pedig konkrétan 45 másodperc, hát ez, <gül> amiatt, ez, mivel igen. jól lát. Tehát, uh -huh. hogy, és akkor az ilyenekben ugye nagyon jól tud jönni a segítségnyújtás. Szoktam látni hogy a Facebookon, mert ismerősök vagyunk, hogy állandóan mentek tandemezni. Többször körbekerülitek a Balaton egy évben. A sport az neked jelen volt az életedben már korábban, ami vagy így a Zsófival azért, azért még egy lapáttal rátettél? Igen, jelen volt, meg még jelen is van, meg remélem nagyon sokáig velem lesz. Én nem versenyeztem, uh -huh. emlékem szerint túl sok versenyen nem indultam, uh -huh. de a sport az végig velem volt uh -huh. gyerekkortól kezdve. Miket csináltál, miket sportolta? szinten a, a szúszós edzések, uh -huh. a foci, a kerékpár, uh -huh. tehát a kerékpár nekem is nagyon nagy szerelem. Most hát. jelenleg a boxstone -ból. Hát remélem nem amiatt a sor miatt, ami nem. jó, oké. Okay. Um, és ez a tandemezés, ez azért, azért, ez egy elég jó kis dolog, ugye említettétek korábban nekem, amikor találkoztunk, hogy azért te vagy a sofőr. Hát jobb, hát, jobb, hogy... jobb hogy nem én, az te most ez biztos, Igen, igen, te vagy a sofőr. Hát legutóbb a Zsófi volt saját maga sofőrje. Igen, Hoppá. igen, voltam egy ilyen kihíváson, ahol... Magyarországon először uh, szerveztek ilyet, uh, nem tudom, mondhatom szerintem, hiszen eddig is mondtunk egyesületeket a Lás Egyesület Aha. szervezésében. Magyarországon először uh, volt egy olyan program, ahol látássérültek, szóló kerékpáron tekertek, és uh, szintén szóló kerékpáron irányították őket, jól látok, és ez pont a, a múlt hét végén, tehát egy hete történt meg velem, velünk életemben először. Úgyhogy azért én is vezettem már igen bicikli, de a tandem esetében maximálisan átadom a tomínak, az irányítást. Igen, ez... <tud> <igen>. Bocsánat. <tud> <tud> Vitamin. No. Tudok ajánlani egy vitamint. <tud> Köszönöm szépen. Szóval, húr nagyon kár, hogy erről mi, mint média nem hallottunk. Ez érdekelt F volna. Figyelj, Láss egyes Csindoljunk majd a kireklámot. Meg hát. tudunk. Készítettünk ja. róla a kis filmet, amire amúgy engedélyt is kaptam a, a Láss Egyesülettől. Ez az én social media felületeimben fent lesz hamarosan. A saját a szemszögemből ezt, ezt felvettük, hogy ezt én hogy éltem meg, és, és ez majd megtekinthető lesz. Én, én kaptam e mailt a rendezőnyöget egyébként, Viktor, nem mertem elmenni, mert féltem, hogy Páni Góbert vezetőedző agyon verne engem, hogyha megsérülnék három héttel a sórabb a szezon kezdet előtt. Én tehát is tudok e... mutatni neked egy, egy tapintható sérülést Á. erről a bizonyos <gül> eseményről, mm. mert hiszen azért ez nem, nem volt veszélytelen. Úgyhogy nekem Igen. az első 10 percen belül sikerült egy betonárokban mm. kikötnöm. Hozzáteszem minden hallgató megnyugtatása érdekében, hogy saját felelősségre mm. mentem el, és alá is írtam, hogy saját mm. felelősségemmel ezt vállaltam, de hogy azért ez nem egy veszélytelen dolog, ugyanúgy, mint ahogy a nagy-nagy szerelmem, az új nagy-nagy szerelmem a sijelés, az uh -huh. is egy olyan dolog, amit szintén azok az elvakult látássérültek vállalnak, akik, akik vállalják azt, hogy azért ezek veszélyes, veszélyes sportok. Igen, azt szoktam látni, hogy mész sielni, Ilyenkor egyedül mész, vagy Tomi veled megy, Tomi nem siel. Siel. Tomi még nem siet, Tomi még csak tanul. Aha, igen. <gül> Próbál olyan szuper lenni, mint a Zsófi. <gül> ah, és a Jofi is csak tanul, hozzátenném. Hát ez szoktál járni a lással, igen, igen. Ilyen, ilyen túrákban mm, részt venni. Összesen életemben uh, három sí táborban vettem eddig részt, uh -huh. uh, egyszer tíz év, bő tíz évvel ezelőtt, uh -huh. uh, egyszer pedig, vagy bocsánat, kétszer pedig most az elmúlt két évben, és nekem, uh -huh. nekem egy ilyen nagyon-nagyon új és nagyon intenzív szerelem lett a és uh -huh. oly annyira, hogy például ma is uh, a normafáról jöttem egy sí Síl. edzésre, igen, mi, mi anyagpályán, ugye hó még nem Persze. található, sőt, majd megsültem, olyan uh -huh. melegen volt, érdekes érzés volt sílécekkel a lábamon, de uh -huh. hát mindent ki kell próbálni, illetve idén, februárban már elindultam a Magyar Parasi Országos Bajnokságon is. Ahol érmet Így van, ahol első, első helyezet lettem, igen. A, az érmek a 200 felet érem közébe raktuk oda azt a síérmet is. Hozzáteszem, hogy egy nagyon tapasztalt magyar uh -huh. val sieltünk, de neki volt egy technikai malőrje, és akkor így én sokkal tapasztalatlanabb uh -huh. ként az első helyet megtaláltam tudtam szerezni, de nagyon nagy ambícióm, hogy a jövő évi Parasi Országos Bajnokságon is részt vegyek, és minél jobban tudjam fejleszteni a technikámat, önmagamat ebben a sportágban is. Csak Egy jó. picit mes mesének nekünk erről, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Igen. E, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy hogyan működik a sijelés. Tehát a sijelés. mi a folyamata, hogy hogy, ah. hogy csináljátok? Úgy, mint ahogy kb. az atlétika? Hát ez úgy működik, hogy felviszik a vakot a hegyre, meglökik, aztán nem <gül> <gül> találkoznak. Jó lenne. És egy négy, négy, négy, négy fát is jönnek közben, magammal, amit hozok lefelé a hegyről. Természetesen ez is például, hogy ahogy említettem, egy Gájdal, egy segítővel működő sportág. Én elég kezdőcske vagyok ebben, tehát nem én vagyok a legrelevánsabb személy, hogy erről hosszasan nyilatkozzak, de azért van már benne kis tapasztalatom. Gájdal működik itt. Amatőr szinten úgy csináljuk, hogy a látássérült sijelős jel elől, és mögöttes jel a jól látó segítő, és egy úgynevezett vox készülék, egy beszélő készülék segítségével a látássérült fülére mondja az információkat, az irányokat. Amúgy ilyen videók szintén megtalálhatóak majd a social media felületemben. Mai edzésről is készítettünk tartalmat, de amúgy így visszamenőleg is vannak fent erről videók, és így irányítanak bennünket. Ez és egy, egy nagyon komoly összmunka, egy közreműködés a jól látó és a látássérült síelők között verseny szempontból, hiszen létezik nekünk téli paralimpiánk is, és létezik nekünk ö, téli paralimpián látássérült síelés kategóriánk is, amiben volt is már magyar versenyzőnk a történelmünk során. A balog Zsolt. a nem? Zsolt. Ö, nem, nem, ugye emlékszem, hogy Kelegem. még ö, előrébb, igen. Ö, mozgássérült kategóriában lehet, látássérült, mm -hmm. ö, tudomásom szerint a balog Zsoltí volt. Ö, aki uh -huh. képviselte sijelésben Magyarországot. Ott viszont már fordított a technika, ott a jól látó sijel elől, és a hátán van kívül egy hangszóró, amin amit a, a mögötte sijelő látássérült követ le mozgásilag. Az egy nagyon-nagyon kemény dolog. Én még wow. úgy nem próbáltam meg a sijelést. Én egyelőre úgy is jelek, hogy mögöttem siel a, a látó oktató, és akkor onnan irányít engem. És ugyanúgy megkerüli a póznákat? Vagy, vagy, vagy, vagy mondjuk a pagalimpián, Vagy ez, ez, hogy? ez most úgy nincs, nincs előttem, az a baj. Igen, a verseny az például, amin én el tudtam indulni idén a Mátriánban, ott ö, ilyen kis kapukat, szlalomb uh -huh. Kerültünk. Én direkt kértem is az akkori versenypilótámat, Matyit, egy fiatalembert, hogy mutassa meg nekem, hogy amúgy mivel fogok ütközni, ha így sikerül belerontyolnunk, hogy ne így uh -huh. meg uh -huh. tőle. Hát az első gyakorló körön el is vittem magammal az egyiket így lefele, Gondoltam, megmutatom a többi társának, hogy ne legyen magányos odafent, de miután ez megtörtént, akkor ugye már legalább nem féltem attól, hogy minek is fogok neki durranni, ha úgy van. Igen, ezeket kell kerülgetni. Én most itt ezen a úgy indultam, hogy, hogy itt is mögöttem jött a, a uh -huh, segítőm, uh -huh. és akkor ugye szóban irányított, és mondta, hogy, hogy pici-bal, pici jobb, bal-bal-bal, jobb-jobb-jobb-jobb, érdemes ezeket igen. a videókat meghallgatni, mert uh, látóként, uh, nagyon durva látvány, uh, Letesétként meg szerintem már az agyad elfáradatról hogy csak meghallgatod, ah. mert uh, annyira sok az információ, és annyira hirtelen, tehát nagyon komoly test uh -huh. uh, tudat szükséges ahhoz, hogy ennyire precízen lekövessük a a, a segítőnknek az irányítását. Hát ez m nagyon mondtad, hogy nem te vagy az illetékes benne, ö, nem akartál belét folytani a szót, hogy hát rajtunk, ö, tehát ö, hozzánk képest szerintem te profi szinten vagy. <gül> I igen, igen, igen, igen. Igen, ez, ez, ez nagyon jó egyébként, nagyon, nagyon kemény, de nem, nem, tehát engem nem, nem sajnos nem tudtál meggyőzni, meg, meg Mihály a sem. A modellkedés hát, még oké, okay, de, de ez Akkor a. Akkor nem lesz egy de ez a masszor modell a si előle magad, de minden más igen, amit felsoroltál. És rádiós műsorvezető azt kihagytad. Van, igen. Uh, fú, igen. Uh, ha már így a modellkedés, akkor ezt ho hogyan képzeljük el ezt a, ez egy, ez egy cég, cég alapítvány? Szintén vagyom? egy egyesület, egyesület, bocsánat. Uh, divatal a fogyatékossággal élő uh -huh. kérte egyesület, a hivatalos bejegyzési neve, remélem, hogy jól mondom, és ezen kívül ugye mi Ability Fashionnek hívjuk, uh -huh. ez egy elég régóta működő, Magyarországon működő uh -huh. olyan, ugye régen közösség, most már hivatalosan egyesület, ahol az a, a célkitűzés, hogy megmutassuk azt, hogy a szépség mindenkiben benne van, a szépség mindenkié, és attól uh -huh. még mert fogyatékossággal élő valaki, ugye itt nem csak látássérőtek vannak, mozgássér értelmisérültek sérültek, adott esetben, uh -huh. nagyon színes csapatunk van, több mint 30 modellünk van már, uh -huh. és nagyon sok rendezvényünk van, legutóbb is két hete divatbemutatónk volt, azelőtt egy héttel fotózásunk volt, rába népviseletes ruhákban, úgyhogy nagyon-nagyon sok a programunk, egyre inkább fejlődik a, az Egyesület, és az a, az a célunk, hogy, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy attól még mert valaki mozgássérült, látássérült, attól még ugyanúgy nő, vagy adott esetben férfi modellünk, ugyanúgy tündökölhet, és hogy öm, ez a világ, ez a, ez a miénk is, és hogy mi is benne tudunk lenni, és tudunk ebben állni. Tök jó. Um, tehát, hogy Magyarországon ez, ez mindig elfogadott? Szerinted? Men, mennyire halad ez jó úton? Szerintem jó úton halad, én azt gondolom, bár ugye ezért itt is megosztó lehet, Tehát, hogy kicsit visszatekintünk a parasportos párhuzamra, hogy egy paralimpiát is mai napig van, aki pozitívan nézi, valaki mm, pedig igen, szörülködve, biztos itt is előfordulhat az, hogy valaki pozitívan nézi, hogy hú de csinos hölgyek, valaki uh -huh. pedig nem, te nem tetszik neki esetlegesen uh -huh. annyira, ez ugye teljesen szubjektív, ez mindenkinek a maga döntése és dolga. Én azt tudom mondani, hogy én tíz, tíz évig azt hiszem modellként vettem leginkább ebben részt, most pedig egy-két-három éve a vezetőség tagja lehetek. Most uh -huh. jól mondom, hogy alelnök vagyok oh. az egyesületben, és ezen belül ugye ez az event manager. Uh -huh. Én most már leginkább azt a részét élvezem, hogy nem modellként állok a, a kifutóra, hanem én a, a szervezésben tudom jobban kielni magamat. Így van az, hogy idén fogjuk negyedik alkalommal megrendezni az én kis álomprojektemet, a bennünk is ugyanaz a szívdobogdivat bemutatót, uh -huh. ahol nekem pont az volt a célom, hogy megmutassam azt, hogy kimennek a kifutóra ezek a hölgyek kerekesszékben, mankóval, végtaghiányjal, látási ütként kutyával, fehérbottal, és hogy lássák meg a nézők, és lássa meg a közönség azt, hogy a mai világban mennyire Félünk, um, szépnek lenni. Mennyire nem hiszik el a látó nők, ugye, hogy, hogy ők szépek lehetnek. Ugye ott van uh -huh. a különböző uh, social media felületek, ahonnan jönnek a megfélterezett, megcsinált képek, teljesen kezd eltorzulni, elcsúszni az, hogy mi a valóság, mi a szépség. Uh -huh. És ha kimennek ezek a hölgyek a kifutóra, látványosan van bennük valami, ami más, ami lehetne egy stigma uh -huh. is, lehetne negatív is, és mégis ott vannak, tündökölnek, mosolyognak, gyönyörűek Vonzóak, szintén több diplomával rendelkező hölgyek, stb., és hogy megmutassuk azt, hogy bennük is ugyanaz a szívdobog, és hogy ők is szépek, és ők is teljes értékű részei a társadalomnak. Én nagyon remélem, hogy ebben az irányban is, mint a Paraspoldon is tudunk még előrébb lépni, uh -huh. és, és ezt, ezt tovább vinni ezt a hírt, hogy a fogyatékossággal élő ember nem ufó. Így van. E, és ezeket a ruhákat így a Ability biztosítja, vagy valahonnan beszélgzitek? Esetleg ez, hogy, hogy képzeljük el. Különböző divattervezőkkel dolgozunk uh -huh. együtt, általánosságban magyar divattervezőkkel uh -huh. vannak a kapcsolataink. Például a, a fotózás esetében is, amit említettem, ott a visel rába közit ruháit viseltik, ahol rába uh -huh. közi mintával megvart, meg hímzett ruhákban lehettek a hölgyek, a, bennünk is ugyanez a szív divat bemutató esetében pedig ü, például három divat tervező ruháiban szoktak kifutóra vonulni a hölgyek. Ebben mindig van általában egy ilyen hétköznapi viselet, egy koktélruhás jelleg, uh -huh. bocsánat, és az urak is természetesen, ü, illetve egy esti, egy báli ruha, vagy esküvői szert ahol az urak pedig öltönyben vonulnak. Ezt akartam a, kérdezni, ha van szép öltöny, akkor megnyertél. Meg, meg, na, meg, hát meg, Ben na, vagy már a csapatban. Még uh -huh. a hölgyekkel le kell majd beszélnem, mert mind hazzamegyek, leharapják a fejemet, de a hivatalos útja is mondja, szerint kell majd azért hozzánk jelentkezned, de van már egy egy oda a csapatban. Megemélyük mind a 172 centiméteren, megfelelő leszek el a posztra. Tökéletes, én 155 mínusz alacsony centi vagyok, Na, Akkor nem verdessük a plafont. Nem, nem a magas modell. Ezt is azért fontos elmondani, akár a hallgatók esetében is, hogyha szeretnének ugye hozzánk csatlakozni, akkor ők is tudnak az interneten megtalálnak bennünket és hogyan lehet hozzánk jelentkezni. Mi nem standard modellekkel foglalkozunk feltétlenül, tehát nálunk a plus-size modelltől elkezdve alacsony modellig, viszont amúgy standard karakterű modelleken keresztül mindenféle színes egyéniség és fogyatékosság és női vagy férfi típus megtalálható. Igen, említetted még, hogy Veszprémi színházban, ugye? Ott, ott, ott is oda, dolgozom, igen. Erről még így a végén egy kicsit, ha beszélnél részletesebben, hogy ott mivel foglalkozol. A Veszprémi Petőfi színházhoz másodállásként kerültem, és először marketing szakosztályon kezdtem el dolgozni, ahol a elsődleges diplomámnak ö, megfelelően a, az interjúk készítése, a social médiában való posztok írása volt a fő irányelvem és feladatom. Ez egy nagyon különleges kihívás volt számomra, uh -huh. hiszen integrált munkakörnyezet volt, és nyílt munkaerőpiac és nagyon büszke voltam és örültem, hogy ebben hely tudok állni. Ez most egy kicsit változóban van és változott. Most már a színháznál is így a fogyatékosság ö, témaköre lett az én feladatköröm, uh -huh tapasztalati szakértő néven foglalkozom azzal, hogy a Veszprémben lévő színdarabok akadálymentesített audiónarrát, illetve jeltolmácsolt formában is megjelenhessenek az érintett nézők számára. Hát ez... Ez is szerintem egy nagyon jó dolog. Igen, a kultúra is amúgy nagyon fontos, hogy Igen. részesülhessünk belőle minél akadálymentesebben. Igen, a is ugye szoktak járni színházba Igen. előadásokra. Tomi, hogy bigod a tempót így a Zsófi mellett? Ez, hogy kérdezzem meg. Igy az fel, a tempót. Azért itt nem, nem sok szabadidő van egyébként, ahogy figyelem a, a dolgokat. Tehát azt azért gondolom kihasználjátok. Ha maximálisan. Maximálisan. Ilyenkor csak tandem. Vagy azért kulturális programok is vannak nálatok? Hogy Minden ki? igen, igen, igen. Koncertek, fesztiválok... Így, így, mindent, mindent kiasználunk, ami... Igyekszünk természetesen, Aha. ugye, szórakozni mi is, nagyon sokat szoktunk filmezni. Hmm. Uh, Tomi nagyon profi módon narrálja számomra a filmeket, és ezáltal egy új világot nyitott meg számomra, mert azelőtt nem kötöttek le engem a, a filmek. Uh -huh. Inkább hangos könyveket olvastam, azt viszont napi szinten. Uh, járunk mi is Buliba, uh, uh -huh. uh, fesztiválokra, ahogy Tomi mondta, illetve amúgy azért mindig opcionális, tehát én mindig felajánlom neki, hogy nem muszáj minden uh, programomon uh, részt vennie, hogy meg, meg legyen. <gül> <gül> Nehogy merjél bólogatni. <gül> De úgyse látjuk. Miért <gül> Akkor Tomi, légy egy John Wick jeleneteti égél már nekem körbe, hogy egy megekedés. aztán, azt, Na, egyszer látunk vendégségbe, és tessék, most még egy vendégség meghívást is kapsz, mert Igen. már csináltunk ilyet amúgy, hogy eljött <gül> hozzám Láttes Barátnő, Gyarszítom és horror, ho horrorfilmet narrált nekünk. a na, És a John Wick, ha jöttem, az kedvencel. Úgyhogy ezzel most belecsaptál a lecsóba. Várunk szeretettel. Emlékszem, amikor nem voltam nálatok ott a előadásra, akkor pont eltoltam egy ilyen John Wickes szólást, és akkor így figyeltem a még akcióit, úgyhogy ezért próbáltam felhozni itt Kiano Gives-t, hogy igen, igen. hogy ugrál a fiú, meg hogy nem, hogy ezt azért hogy mondod el. A nagyon helyes striptizelős pasikat azt azért nem narálja nekem olyan részletesen. De most már azt is. De, igen, de, jó. de szerencsére barát, barátnők megteszik ezt is. Úgy hát ez, igen, az, az inkább magadjon az ő feladatuk, szerintem. igen az a, az Aki a... nem lát, tapogat amúgy meg. Csak a tévét hiába tapogatjuk, az a baj. Igen. El kell menni egy ilyen sóra, most már vannak ilyenek. Úgyhogy. Hát Geri, amúgy tervezünk. Nem. Ő... nem. Igen. Tervezünk ilyen, így, ilyen nagyon komoly alánarrát filmvetítés. Uh, amely... megijedtem, hogy mások akartok elmenni. Igen. Az új Vax strip és Egy csipendérfi. Nem, hanem nem mindegy. Azt, azt hittem, hogy meg hívni, hogy ő legyen a Azt hittem, hogy el akarnak vinni egy ilyenre. Van az a pénz amúgy? Maradjon, hogyha lesz majd egyszer barátnőm, akkor neki inkább majd majd. De nem, nem. Nem vagyok egy szégyenlős csávó, de azért, azért vannak hatágok. Tehát nem leszek tehát De úgy vannak. se látod, hogy néznek, nem mindegy akkor? De tudom, hogy néznek, és ettől zavarba jól. Én nem. <gül> Jó. <gül> <gül> Mert igen, hova? Szeret, újabb, újabb kulisztatitkat tudtunk meg. Igen, igen, igen. Ö, hova Szeret, mi, mi, mit terveztetek? Mondtál, belekezdtél valamibe, Tomi csak hogy valami um, programtos... narrációs projektet ah, kezdtél. Igen, igen, filmvet ah. film és, és akkor uh, nagyon részletesen elnarráljuk neked a filmet. Ah. és akkor így egy nagyobb, csak neked. Nagyobb élményt tud adni. <laughs> jó, valami hősös legyen jó, ilyen, ilyen, mondjuk a legutolsó Batman, az, az például azt bánom, hogy nem láttam, mert így ö, é, ment valamelyik csatornán és akkor én azt úgy meghallgattam, de így a, így a... Na, hát igen, te ezt érted. Igen, igen ezt is beleéreztem, hogy így ültél, és így ment fel a pumpba, na jó, ez nagyon rossz ez De így. ahogy tényleg? Ah, Tehát, hogy én, én, én, én, még annak a filmnek az előzetesét én láttam, és így mondom, basszus, nem állt. Ez, ez jól néz ki, ez a film. Á, hát, ez, ez úgy, ez Batman lesz. Nem állt. Még azt sem zavart, az hogy a vampíros csávó volt benne a Batman, ugye a Petinzon de így, így a... A beszédek alapján, amik voltak benne, meg így, így a történetszál alapján így, így rohadt jónak nézett ki az a film. Hát jó, ez van. Úgyhogy... De igen, ott például felhúztam magam egy kicsit. A Halálos Igamban című filmeken már nem... Az, nem Hidd el, nem. hogy ezek megfelelően arra, hogy sokkal nagyobb élmény nyújtanak. Uh -huh. hát. Tényleg, a viccen kívül, mert én nekem semmit nem adtak a filmek, tehát tényleg még ilyen alapműveket sem nagyon követtem, ismertem, hogy őszinte legyek, és amióta a Tomi életem része, ugye három éve. 37 hónapja? 34. Bocsánat, elnézést. Amúgy nem 35, csak éreztem, de... Gyalogmény. Szerintem számolják. Messze van, fehér <gül> Úgy, Úgyhogy azóta, azóta tényleg teljesen mm. ki színesedett a világ számomra ilyen szempontból, tehát már nézek krimi mm -hmm. jellegűt, mm -hmm. horror jellegűt, ilyen zombis dolgokat, tehát minden olyasmit, amit Azért el se tudtam mm. volna képzelni, hogy erre én képes vagyok, vagy ezt végtól meg nézni, vagy hallgatni, ugye? Ezt úgy képzeljem el, mint mondjuk a 80-as években filmeket, hogy és most kinyitja az ajtót, és most bemegy rajta, mm, és... Nem. Rambul megüt mindenkit, ezt így, így. így nem? Hát csak, hogy például lássad, egy Kilbil megvan a Ó, oh, Én már úgyis kedvenc filmem. Na, a Kill Bill a nekem szintén végig. Hát azért ott a csihipuhhi jeleneteknél ott ő is megizzadt, megküzdött vele, ugye, igen. hogy ott, hogy narrálja el A vége az már csak ennyi volt, leütötte, leütötte, leütötte, azt is leütötte. Mindig leütötte, lássuk. Leszúrtak, megláttak. Igen, tehát, hogy azért ez az egy ilyen nehezebb fázis volt, de még azt is abszolváltuk. Igen, az, az, az nagyon jó, azt én imádtam azt a filmet. Tehát az Geria hang nélkül című film az megvan. A Teleport, mert van benne ugye? Ez egy horrorfilm, aminek az Ilyen a lényeg hogy nem lehet hangot adni, mert akkor megölnek a, az űrlények. Igen, az abban a Natalie Portman van a, benne, igen, igen, igen. Azt nem akarták a mozikba lejátszani azt a filmet. Ugye Kezetben. nagyon érdekes film, mert hogy szinte nincs benne hang, igen. ezért mondhatnánk, hogy nekem ugye a legrosszabb opció, mm. és mégis a kedvenc egyik kedvenc filmemé vált, mert a, annyira izgalmas volt számomra, uh -huh. hogy ugye pont, hogy nem volt semmi hang, ezért amúgy a Tomi mindent el tudott mondani, és átudta át nekem ő adni, és ezáltal egy nagyon szerintem egy nagyon pozitív, közös élmény le. És az ufók se jöttek. Hál' Istenem. Igen, igen nagyon jó. Hát ez gyegek. És még nem vittek el minket. Igen, igen, ezt Mink. így kell csinálni. Um, mik a célok Zsófi mostanában mondjuk az elmú, elkövetkezendő egy évben mondjuk legyen össze a sport, ami. Ugye említette ezt a országos uh, síbajnokságban? Igen, azon nagyon szeretnék a uh -huh. jövő évben is elindulni. Most ma, ma kezdtem meg ugye a szezont uh -huh. műanyagpályás jelésben. Nagyon régóta nem úztam, és most jövő hétől szeretném visszahozni az életembe az úszást uh -huh. rendszeresen, illetve a héten kezdődtek el a kis futós, kocogós edzéseim is. Uh -huh. Emellett, amúgy én heti szinten járok erőléti erősítő edzésekre fehérváron, tehát azok ilyen állandóak. Ezeknek a megtartása és növelése uh -huh. szeretnék. Ugye a síországos bajnosságon jövőre elindulni, és terben van egy balaton átúszás, mert ez még nincsen kipipálva számomra. Uh -huh. Úgyhogy ezt nagyon szeretném, a hosszú távú terven pedig mindenképpen majd egy hosszú távú triatlon, egy Aeroman is lenne. Uf, az kemény. Na találni valakit, az, az lesz a kihívás. Um, valószínűleg három segítővel uh -huh. csinálom, hiszen ez nemzetközi, ez uh -huh. nemzetközi verseny, így uh, nem annyira szigorúak a szabályok, úgyhogy ha belevágnék, akkor valószínűleg mind a három sportágat külön segítő uh, csinál, csinálnál vele. Egy jelent közöm Igen, hmm. ez, ez is terben van. Ah, és melyik gondolom a kerékpár részére? jelenkezni, Tomi. Igen, főleg Aha. a kerékpár, de, de én nagyon gondolkodom a futáson is. Ja, azt kihagytam, amikor kérdeztél a, a futás is. Azt is Aha. szeretem. Az, 40 km a futás, ugye? 42, egy maraton. Igen. Egy maraton. A kerékpár 180 és az úszás? Az pedig 3,8 kilométer. Az a legövidebb. Igen, az, az, az, az viszonylag ugye rövid. Uh -huh. Azt is szokták mondani Ironman berkeken belül, hosszú távú triatlon berkeken belül, hogy a, az Ironman futás, a futásnál kezdődik. Hmm. Ezt szokták mondani. Szerintem azért úgy reggel is elkezdődik, elég kemény lehet így belecsobbanni a tóba, aztán egy, egy 13 olyan. kötője, 16 órán keresztül, órán át, és keresztül megállás nélkül mozogni és sportolni. Igen. Nagyon nagy kihívás. Igen, a gyerekkori barátom részt vett egy ilyenen. Mondta, hogy ő, talán Ausztriában volt kint ugye uh -huh. megcsinálni ezt az Iron és hát nem volt kellemes abban a 11 néhány fokos tavacskába beleugrani, és mondta, hogy volt olyan, aki ott az útszélén esett össze kerékpár megfutás futás közben, de volt olyan is, aki mondjuk a tésztába fejelt bele a végén, mert annyira elszívta az energiáját ez a verseny, de szerintem nagyon szép dolog felkészülni és teljesíteni egy ilyen Igen. versenyre. Általában hát, a végén az orvosi sátorban ott, ott tel telített Igen. szokott lenni a terep, <gül> de amúgy, hogy az ember azért észre és ügyesen felkészül, jól pótol vissza, és uh -huh. mindenre odafigyel, akkor, akkor mindenképpen abszolválható a dolog, de természetesen komoly felkészüléssel. Igen. Szerkesztő úr, van még esetleg kérdése? Ne tartsa magába. Én úgy gondolom, hogy minden megkérdeztem közben. Jó, okés. Okay <gül> De nagyon érdekes volt uh -huh. hallgatni, szerintem én úgy is. gondolom. Szerintem is. Igen, még annyit akartam mondani, hogy uh, uh, szerintem Tomi biztos látta meg a Viktor is. Mm. A Michael Phelps, mikor visszavonult a aktív sportolástól, készült róla egy olyan kép, amikor kitárta a két kezét, oldalsó tartásban, és az összes uh, olimpiai bajnoki érme, és az egyetlen egyezist, amit megnyert, az így levolt így fotózva, egy ilyen nagyon komoly látvány nyújtott, és nagyon inspiráló az az ember számomra, aki ennyi érmet tud szerezni olimpián. Szerintem neked is valami hasonlót kell majd csinálni, hogyha egyszer úgy döntesz, hogy már Elég lesz ebből az aktív sportolásból, már lehet addigra 400 dagab lesz, úgyhogy nem tudom, hol fog elférni neked majd az a, az a két kezeden, de annyit akartam ezzel mondani, hogy ö, szerintem a te életed és sportpályafutásod mondható, hogy ott ez is inspiráló, meg az is, amit csinálsz, úgyhogy, ö, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, eljöttetek hozzánk. Ö, máskor is bárunk titeket nagy szeretettel. Köszönöm Ugyan. szépen, Köszönjük. Gergő. és köszönöm ezt a záró, motiváló, vizuális elképzelést. Uh -huh. Én szerintem meg fogom, meg fogom valósítani, nem tudom, hova alkasztok magamra annyi uh -huh. érmet, de ez egy nagyon-nagyon opcionális Aha. és szuper lehetőség, úgyhogy köszönöm, és azt is köszönöm, hogy meghívtál meg, hogy beszélgethetünk. Igazán nincs mit. Még, egy, még annyit szeretnék elmondani, hogy jövő héten lesz ismét egy cukorbeteg naplója itt, a Stráda Rádióban. Én nem leszek, mert a megérdemelt szabadságomat fogom tölteni néhány napban. Ács, én még nem írtam alá a szabadságot. Jó, akkor elküldöm e-mailben. Holnap odaadom a feleségednek jó csörgő labdán, az úgy Nem. Nem? Neked kell? Ez személyesen. Jó, jó. Vagy valamelyik fiadnak, nem? Nem, mondom nekem személyesen. Jó, akkor majd bejövök ide, az a tuti. Na, tehát jövő héten egy cukorbeteg naplója, Sacival, egy nagyon-nagyon komoly témát fognak érinteni um, egy hölgy vendégével, mégpedig a cukorbetegen uh, történő gyermekvállalás uh, lesz a téma. Nagyon-nagyon kemény téma, és úgy gondoltam, hogy itt a hölgyek éljék ki magukat ezen a téren, és... Érdemes lesz őket hallgatni, mert, mert Saci nagyon szereti ezt a témát, és a drága vendége is ö, nagyon szakértő szavakkal fogja megtámogatni ezt a műsort. És aztán majd találkozhatok velem a legközelebbi adásban. Ö, nagyjából egy hónap múlva lesz ö, ismét oroszlán szív. Itt már az említett Lás Egyesületet tervezem meghívni, vagy pedig a Nem adom felből, ö, a Nem adom fel alapítványból várható vendégek. Még szervezés alatt van, de majd ezt időben megosztunk, megosztjuk a hallgatókkal, hogy ki fog akkor és mikor érkezni. Úgyhogy már ennyit ebből a fajtából. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!